nem Néztak fogom magam zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem! nem. <Sessz> Kejfel Elég. Miala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik itt? Igen, Nia, én saját magamtól is megkérdezem, hogy mit már itt. <Sessz> én. Ki tudja, hanyatszorra idézem fel azt a reggelt, amikor a rádiókuban valamiért nem működött az akármi, és felhívtam Várjú lászló hogy hát elmarad a beszélgetésünk, és rettenetesen le voltam lombozó, mert hajnalok hajnalán keltem föl, mint ma. És mondta, hogy hát akkor ő azt nagyon sajnálja majd legközelebb, és én minden átmenet nélkül elkezdtem bele üvölteni, hogy ne haragudjon, de én tegnap emiatt maradtam föl évfélig, én ma emiatt keltem föl negyed ötkor. Hát hogy tudja azt mondani, hogy majd legközelebb? És szegény Varjulász talált, aki nem nagyon volt hozzászokva ez a hozzáálláshoz. Mondtuk, hát elnézést, elnézést. Én megmondtam neki, hogy semmi elnézést, minden nap kísérleti a minden nap utolsó adás, és hát nagyjából olyan érzést keltettem benne, mintha nem tudom, valami életre szóló randevunk lett volna, amiből, hogyha lemaradunk, akkor nekem nem lesz meg a gyerekem, nem lesz családom, nem lesz unokám. tehát hát nem randevúzni akartam. És ezt azért is mesélem el önöknek nagyon szívesen, mert azt meg kell, hogy értsék, Fialajános nem működik anélkül, hogy valamit ne akarna nagyon. Ma 2020, október 27-e van, és Ked, a pontos idő egy perc múlva lesz, 4 Ez egy korhatáros műsor, 14 éven oliaknak nem egy igen korlátozott mértékben ajánlott. Én nem tudom, hogy ismeri-e azt az érzést, hogy öm, én ezt sokszor valamiféle turbó hatással hoztam összefüggésbe, de... Ez nem feltétlenül turbo, most le kell üljek, mert visszaállok erre a David bowie hogy egyszer a Krisztának talán teljes egészében le tudjam játszani, ő nagy David Bowie rajongó. Ez is ilyen fialai effekt, hogy egyszerre képtelen vagyok egy dolgot csinálni, és ötven dolgot csinálok, és egyiket se fejezem be. Szóval, hogy, hogy valamit iszonyatosan. Um, hogy az ember ide leül, mint tegnap, és akkor azt mondja, hogy hát végül is... Egy fantasztikus hétvégét töltött a barátnőjével, Győrben, moziban volt. De hát milyen hétvégéje volt a hallgatóknak, a nézőknek, a netezőknek, majd ők elmesélik, és akkor... De az a kérés, hogy ezt úgy meséljék el, mint hogyha őket tényleg foglalkoztatná, és akkor elmesélem azt, hogy ugyanezzel az elvárással ültem szombaton az élőlebonyolítású civil a pályán Fiala Jánosra, mi a 43 lett, ami nem egy rossz helyezés, 25 ezerrel többen nézték, mint az előző héten, ezzel együtt két helyet rontott, függetle attól, hogy Gavra Gábor és csapata tarol Svábi és Fiala címmel hozt ezt az atv.hu, ami nagyon jó esett, de Hát egyre többen néznek televíziót, ez talán összefüggésben van az időjárással, és hát ebben az erősorban most 43. volt valamivel több mint 200 ezer nézővel, ami egyébként már elegendő volt, 30-valahanyadik helyhez is a civila pályának itt végzett. A negyedik legnézettebb műsora volt a csatornának, ami azért nem mondható rossznak, de az, hogy az embernek valami nagyon jelentős mondantója legyen, és azt egyébként összetudja egyeztetni azzal, hogy az közönségérdeklődést is kiváltsa. Ez önmagában egy olyan ellentmondás, amin az ember hetente próbálja túltenni magát, de hát ez nem működik, tehát az, amikor az ember valamit nagyon el akar mondani, az általában nagyon személyes szokott lenni. Hogyha az nagyon személyes, függetlenül tartalmát tekintve nem kizárólag hozzám kapcsolódik, akkor milyen elvárással lehet élni az ügyben, hogy az nagyon sok embert érdekeljen. Nagyon sok embert általában olyan problémák érdekelnek, ami engem annyira nem, hanem kevésbé, de ő, és itt van valami kiegyenlítődés. Tehát, hogy az ember egyszerre feleljen meg minden elvárásnak, beleértve, hogy ahogy öregszem, vagy tapasztaltabbá válok, hogy a hajam őszül egyre kevésbé szeretnék megfelelni mindenféle elvárásnak, de önmagában az a ténya, hogy az ember elvágja ezeket az el, tehát ezeket a zsinórokat, ezeket az elvárási zsinórokat, és egyszer csak meglátja saját magát elvárások nélkül, és tapasztalja azt, hogy így is lehet létezni, hogy nem akarok megfelelni az operatőrnek, nem akarok megfelelni halott anyukámnak, halott apukámnak, nem akarok megfelelni a német Sándornak, a német Szilárdnak, az Orbán Viktornak, a Brezsnyevnek, aki szintén meghalt, a hompolának nem akarok megfelelni az ég egyatta világán senkinek. Azt akarom, magamnak akarok megfelelni, annak, hogy azt csinálom, amit fontosnak tartok, amellyel kapcsolatban nekem van egy önkontrollom, és azt gondolom, hogy amit ezen keretek között csinálok, az fontos, valamiért ideengednek engem a operatőr elé, mikrofon mögé, elé, háta mögé, egyáltalán, és mondom az akármit. Hogy enélkül lehet-e létezni, tuti, hogy lehet. Én reggel, amikor felkelek negyed, ötkor, majd kicsit elaludtam, még adtam hozzá húsz percet, úgy kelek föl, mint, mint, mint, mint ez a pad. Tehát bekapcsolta a Dani ezt a padot, és az így egyat a világán semmilyen életjelet nem tanúsított. Tehát semmit halott volt, mint egy, hát mint egy halott. Aztán valahogy életet lehet bele, és ahogy, ahogy múlnak a reggeli percek, belejött vagy egy erő, még ilyenkor tök sötét van, azért jobb életre kellene, akkor, amikor már fél ötkor fel kell a nap. Szóval úgy, úgy, úgy támadnak föl az emberben a gondolatok. Este 11kor a Füriyes még küld nekem egy SMS-t, hogy mik lesznek a témák, akkor összeírom a témákat, három SMS-t küldök neki. Abban annyi téma van, amennyi egyébként, 25 percben nem fér bele, 50 percben se fér bele, 150 percben se fér bele, és akkor az ember azt gondolja, hogy eltelt egy hét, hogyan létezik, hogy ennyi téma legyen. Hát Ez nem normális. Hogyha ennyi téma van, akkor az azt jelenti, hogy valami nem működik jól. Hát azért az ember autójának a hibajelzése is, nálam valami keresztmonitort nem azt jelzi az autómat, hogy nem működik valami keresztmonitort, hogy ez micsoda, nem tudom majd, amikor leadom az autót, szervizre, akkor majd megállapítják, hogy ez micsoda, és kiavítják. Én a hiányát nagyon nem látom, de állandóan előjön és mindig az a problémám, hogy ezt hogy lehetne megoldani, de halványilag gőzöm nincs, mint hogy ezt a padot se tudtam volna egyébként beindítani. Egyáltalán semmit nem tudok beindítani. Feltartom az ujjamat a szélbe, és azt, azt, azt nézem, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy milyen viszonyok vannak a Balatonon, az Adriai Tengeren, vagy a Rákóczi vagy én tudom most éppen hogy hívják azt a hídot, lágymányasi hídnak. Permanensen küzdködöm, hogy fontos vagy fontos talán dolgokkal jövök elő. Belejét vagy, amikor szabadon hagyom önöket, mint tegnap. Jó, rendben van, Gárbárak és Kis zenéje nem volt kifejezetten alkalmas arra, hogy tűzbe jöjjenek. Most helyettük is tűzbe jöttem én. Azt se tudom, hogy mennyire vagyok érthető. A konfliktusaimnak a jókora része is abból fakad, hogy hirtelen valamit, illetve hát azért azt általában meg tudom indokolni, hogy valami miért válik fontossá nekem, és akkor ezt elkezdem iszonyatos erővel nyomni, és az valakinek az ellenállásába mindig, mindig kiváltja, vagy kiváltja a szerkesztőjét, a csatornájét, a politikai bizottság első az anyukámét, akivel álmodom, a barátnőmét, a lányomét. Most például valaki valamit akar mondani, szerintem az elmeállapotom miatt aggódik. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt Fiató, József vagyok. Figyelek! Tévében nézem, bilahagd, nem tudom, hogy most milyen szinten látom a tv is késően, önhöz képest a modogán, te elmondod, és nem tudom, hogy hol tartunk, és most mi, mi a helyzet. Ö, két percig az életéből. Ö, én felkezdtem hajnal négykor. Nem tudtam aludni, rossz érzéseim voltak és akkor néha, akkor elveszem, és meghallgattam a műsorát, De nem tudtam élben hallani, végighallgattam. A végig iked menem cigizni, az elkérem, anya maga alá vont az egész, ami történt, ahogy önt is az egész műsor, és visszajöttem, és 7 óra 2 perc volt, vagy 7 óra 3 perc volt, és örültem, hogy akkor most akkor, akkor ami fog változni, és bekapcsoltam a tévét, láttam, még az átmé, a spirit, nem volt, mert látom, hogy 7 kor kezd, akkor mondom, menek a rádióban, interneten hallgatom, nincsen, itt a hűvös lehet egyáltalán menni a spirit rádió, tehát nincs lehetőség földi sugárzásra, És csend volt. Tehát a spirit rádióban csend volt. 7 óra öt, csend volt. Csen volt. És, én, és én azt mondtam, hogy. hogy hogy nem lehet az, hogy nem jöjjön vissza a műsor után. Én bevonom őszintén, nem jöttem, de nagyon nehéz szíve jöttem volna vissza a dolog kapcsolatosan, mert olyan, mindegy, lényegtelen, az egy, ez egy terápi plódi műsor volt, vagy mondtam, hogy hétköznapi műsor volt, olyan, olyan, olyan lanyos volt, amin az életet utáljuk, ahogy ön is utálig, hogy én is nem a langyos életet, ez semmilyen nem volt. Pedig amiket feldobott, meg az az egész annyira. Összefüggő volt, annyira egybe volt az összeférés dolog, a fakos dolog, a, a, a, a betegségek kapcsolatosan, hogy mondják az emberek magukkal, és na minden, nem, most annyira magammal, a műsor hatás alatt, nem műsor hatás alatt vagyok. Őr, és ahogy most elkezdtem majd reggeli ezt a monológot, ahogy éreztem, hogy önt ön is egész éjszak ezen ford, ford, forgolódott, hogy most hogyan kezdje a dolgot, és fénynyolszkor el kell kezdeni a, a beszélgetést és az hát EF-től. hogy ugye felvetődött, hogy sehogy se úgy fogom elkezdeni, ez Igen, elként, az ott halott. Én úgy és amikor 7 megláttam a tévében, és meghalottam a rádióban és elkezdődik a, a szignál, és csak erőt szeretnék kívánni önnek. Amit szokott mondani, hogy egész népét tanítani, tanítani fog, és elengedi. Az a pálinkás mondata, tehát én a igen, pálinkás tesz, tesz, is, a tudom, igen igen én... De, de én azt gondolom, hogy, hogy... És azt kívánom Önnek, amit ismeresz a történetet, hogy van egy szónok, aki mindig kiáll egy térre, és mindig elmondja az embereknek kiabálva, és senki nem megy oda, és senki nem csinál semmit. És tíz év után oda megy, valaki, hogy te tíz év itt és, és miért nem mondjad abba? és akkor azt mondja, ha, mert ha abba hagynám, akkor, akkor lehet, hogy nem hatok senkire, de az rám hatna, hogy abba nyom, és én nem akarok megváltozni. Tehát én úgy gondolom, hogy ha nem jönne be, akkor, akkor ön is az lenne, aki... aki Jó, csak azért meg... Az, hogy az ember mit kiabál, az nem teljesen mindegy, és akkor ez ezügyben van egy örkény egy perces, amit megpróbálok fél perc alatt elmondani, amikor eljön a halál a tanácselnökért, de a tanácselnök az valami vitában van az árokásóval emlékezetem szerint, mert az árokásónak azt mondja egyfolytában, hogy ne arra ássa az árkod, de az árokásó az olyan gyorsa halad, hogy már máshol van, és ezért a tanácselnök egyfolytában ordít a az árokása után, hogy másfelé menjen, és a halál miatt nem tudja elvinni, és akkor az örkénynek lehet, minden mindent rosszul mondok, de az örkény azt mondja, hogy és így jött létre a közmondás, ordít, mint a tanács elnök, Tehát azért így ebben a formában nem szeretnék lenni. De nagyon köszönöm, hogy hívott. Itt van még? Nincs Na jó, akkor jöjjön a David Bowie, leülök. Ijaj. Tehát értsék meg, én vagyok az a gyerek, aki ott bőg az első szerelmi csalódása után, és önök a szüleim, és azt mondják, hogy de édes fiam, még annyi szerelmi csalódásod lesz, ted magad túl rajta, és azt mondom, nem, édesanyám, nem édesapám, én ebbe belehalok. Jó reggelt! Tudom egy, mert az utolsó dolog, ö, folytassa, és még egy dolog van a telefűműsorhoz és azonban az előbb elmondott, egy barátom, a, a, a, a, a, a barátomnak az édesapja a os édesanyja a os az édesanyja cukorbeteg volt, Covid-osan bekerült a kórházba, a kómában, a barátomnak az édesapjának az édesanyja is kórházba volt, és kedeste fájt a Covid-osan, hazament, rosszul volt, és a másnap azra a barátja reggel, hogy elővette a lényomás a mert valószínűleg rosszul eltett, és ott a fannak meghalt tehát itt találtam, az édesapját miközben az édesanyja komában a kórházban ez a nagymamája a kórházban és nem tudom semmit, mert a covidosokról semmiféle információt nem mond az egész egy merő dühö düh, düh, düh van bennem az egész egészek kapcsolatban az, az egész médiával kapcsolatban, ahogy, ahogy, ahogy, ahogy az egész betegséget nem tekinti komolyan, ahogy az egész van, és ahogy látom ön is, hogy, hogy nem érti, hogy, hogyha máshol egy ország zárkózik a újra szlovákia, hogy itt most azért, mert, mert hogy most az tehát röviden tőlem értem azt, hogy amit mond, hogy halál előtt fontos és fontos talán el kell, én nem... hogy köszönjük, el kell, hogy mondjam önöknek ennek aprópóján, csak hogy értsék Uh, Tegnap megnéztem, hogy miért pont akkor kapcsoltam be a tévét, nincsenek véletlenek, bekapcsoltam a tévét, valami parlamenti közvetítés volt a hírtévében és Bajka István, Erzsébet város uh, országgyűlési képviselője mondott, elképesztő szöveget ezzel majd csütörtökön megismerkedhetnek Níder Müller Péterre, a demokratikus koalíció és egyáltalán a baloldalra. És akkor fogtam magam, és felhívtam egy közismert politikust, akinek nem fogom megmondani a nevét, és kérdeztem tőle, hogy hogy van ez az illető fölvett, és mondta, hogy hát igen, fiala magának, teljesen igaza van, de az a helyzet, hogyha én lennék a kormánypárt, és a másik oldalon történne ilyen, akkor én is ugyanígy viselkednék, és akkor konkrétan megállt bennem az ütő, és akkor mondtam neki, hogy de hát. Vigyáznám, hogy véletlenül se legyen felismerett az illető. Mondtam, hogy hát értsem meg, hogy hát én egy olyan nővel élek együtt, vagy hát olyan nővel töltöm napjaimat, mert együtt nem élünk, de gyakorlatilag azért majdnem étnap alá, vagy soké, sok nap alá együtt vagyunk, aki a fociból kiiktatna a taktikai szabálytalanságokat. Mire az illető? Azt mondta, aki férfi vagy nő, teljesen mindegy. Fia ez a maga gondja, oldja meg. Jó reggelt. Jó reggelt. Uh -huh. Ez jó. De bölcs István után szabadul, lehet, hogy 63 éve élek világfájdalomban. Némileg új luxus ez, de hát mindenki másféleképpen tosszol. Hálás köszönhet Talinak, a életet lehet a pulzba. Hát még aki, amikor segített neki, azt mondta, hogy még maradjon itt, mert olyan jó hallani a hangját csak őrkény után szabadon az ember melegségre vágyik. 061877, 0877, és meg tudnám érteni, hogyha most egyébként fognák magukat és elmennének a természetbe, mert valami olyan gyönyörű idő van, ami nem biztos, hogy sokszor előfordul még ebben az évben. téve hogy hétágra süt a nap, és olyan nagyon hideg se lesz. Ha nem vették volna észre, bár észre vehették, ez a kejfei minden az azaznapról tudni kell vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János 14 éve nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora 2020. október 27-én, kedden egy perccel fél előtt. Vaj, merre jár német Gábor? Jó reggelt. Megtenné, hogy ezentúl valamelyik rokonával próbálkozik? Nem tudom, van-e rokona, de ha nincs, akkor támaszza föl. Amikor bejöttem, akkor nem működött semmi sem, és az volt bennem, hogy de akkor mi lesz a kettőnk beszélgetésével? Egyszer már felidéztem egy történetet, de most felidézzek egy másikat. Szintén a Rádió Kúban volt, de egy másik helyszínen működött, most nem jut eszembe a neve, nem az utcának. És véletlenül elgázoltam valakit, akiről kiderült, hogy ő volt a hibás. Nagyon gyorsan zajlottak az események, gyakorlatilag nem elgázoltam, fölöktem egy benzinkútnál, elfutott előttem, és nem volt előtte a látómezőmben. Arra járt egy rendőrautó teljesen véletlen, oda jött, megkérdezte, hogy mi történt, ráadásul ott volt az illetőnek a férje, aki nagyon gyorsan közeledett felém, és gondoltam, hogy hát ez engem megöl. De az illető csak a feleségével törődött, akinek az első mondata az volt, a legelső mondata, hogy ő volt a hibás és elnézést kért tőlem, aki ott volt a merőfrázban, és hogy én mennyire nem vagyok normális, és sajnos tényleg nem vagyok az, én ránéztem az órámra, és azt gondoltam, hogy hogy fogom tudni én pontosan fölhívni a és Tibort, mert péntek volt, és már negyed nyolc elmúlt. Apám volt olyan, akinek nagyon fontos volt a munkája, de ez szerintem már túlmutat ezen. Keresem az okát, de ahogy én téged nézlek és ismerlek, ugye ez nem munkamániásság, és nem is work alkoholizmus, ez valami más. És pont arra gondoltam, figyelj, azért szépen haladok feléd, hogy azért az, ami az elmúlt időben neked megadatott, támogatót volt az élet és a Fidesz kormányzat, az valami, olyasmit adott neked, amit a békeidő soha se adhatott volna neked, mert az, ahogy az egyetemisták adott esetben téged a vállukon visznek a tekintetben, mint aki most már több, mint a tanáruk, de azért szobrot nem fog belőle csinálni, mint hogy ők sem, azért az neked egy egész hihetetlen érzés lehet, és ezzel együtt, ugye mi sokat beszélgettünk, sokszor vitatkoztunk, néha nem is jó ízűen, ez elsősorban az én hibám volt, de azt kell, hogy mondjam, hogy... mi nem stimmel. Jó. Tudom, a rajta, hogy nyomogatnának valami gombot, beállítják a hogy Hogy... Ebben a hihetetlen felfokozott hangulatban is te is, és azok, akik megszólalnak, de maradjunk nálad. Ugye általában ilyen helyzetekben kamaszok, akikből azért sok van, de felnőttekből is valami túlmozgásosságot vált ki az, ami történik. Magának a gyásznak, ugye édesanyám halála után is, én úgy voltam földdobva, mint hogyha valami nem jó esemény, nem valami klassz dolog történt volna, hanem mint ami egyszerre szörnyűség, de felszabadítja az embert. És azt kell, hogy mondjam, hogy ma véletlen megnéztem, hogy hány hete beszélgettünk, és valamikor szeptember 6-án vagy 7-én kezdtük, és ez sem volt véletlen. Ezt is mindig elmesélem neked. Én még egyetlen ilyen megnyilvánulásodat nem tapasztaltam, és azért néztem meg, hogy mikor kezdtünk, mert én tegnap hajnalban írtam Szarka Gábornak, aki nem válaszolt, de azt írta, hogy ezen a héten vegyük fel egymással a kapcsolatot, én pedig ma reggel ismét írtam neki, és megértem neki, hogy én megértem azt, hogyha belőle nyugtalanságot vált ki, hogyha valaki 24 óra leforgása alatt felhívja a másik szíves figyelmét arra, hogy kerüljön elő, de az a helyzet, hogy ami nekem fontos, azt tolom. Fogalmam nincs, hogy miára a pali fejében velem kapcsolatban, de fontosnak találtam azt, hogy felvegyem vele a kapcsolatot, hogy valami más módon is mind mindazt, amiről mi 7 hétre beszélünk. Uff. Ez az elmúlt egy hét. Igen, nézem. Hát ez egészen gyóval. Ez a dolmoságkora lehet a papsa, amit a kidobod, vagy megfelelő? Is, is. Is, is. Valami pillanat, amikor bejön a főorvos, akkor mindig az a helyzet, hogy valami nem stimmel. Mi nem stimmel? Nem szól. Ez felveszem, nem Ez tök Üjön ahhoz. Vagy az sem működik. Az működik. Ez nem érde ott? Nem. Ott még úgy se ültél hát még. le hogy csatoly a lábaidat, mert nem férnek el, akkor majd a végén visszaadom neked. Megbasszíroznak, hogy visszatérjen bele az élet. Ez a stúdió egyetlen dologra jó, az bizonyítja, hogy sok jó ember kis helyen is elfér. Most Igen, Most szerintem igen, igen most Nem most igen, magam, és ez kétségtelen eddig nem történt meg. Igen, de most levehetjük, mert igen. szükség. A Válasz online készített Freund Tamás akadémikussal, a Magyar Tudományos Akadémia elnökével interjút, és azt írták benne, illetve azt nyilatkozta az akadémia elnöke, hogy egyre jobban beéri azt a teret, ami az Akadémia elnökségével jár, fölvette a kapcsolatot az összes miniszterrel, leszámítva egyet Palkovics Lászlóval bele nem jutott eredményre, vagy nem vergődött, mire nem vergődött? Zöldágra. Hogy álltok ti azzal a minisztériummal, amelyhez 2022-ig tartoztok? Hát a minisztérium minden módon elhárítja azt, hogy bármi közünk volna egymáshoz, ugye körülbelül most talán ezzel lehetne a legjobban leírni a bemerevelett álláspontokat, tehát hogy ha az egyetemen a, az oktatóknak és a hallgatóknak is az az álláspontja, hogy a minisztériummal kellene kezdeni a tárgyalásokat, két okból, szerintem itt is már veled is sokszor beszéltünk erről a két okról, az egyik az, hogy ágazati felelős, tehát általában a felsőoktatásért felelős minisztériumról van szó, ebben a konkrét esetben pedig ugye birtokolják az alapítói jogokat, tehát duplán felelősek volnának, vagy legalábbis mindenképpen résztvevői kellene, hogy legyenek ennek a játszmának, és ezt minden módon megtagadják. Ez egy szerintem elég súlyos probléma, Egyszer... Jogilag megengedhetik maguknak ezt? Szerintem nem, de igazából nem értek a joghoz, csak azt gondolom, hogy ha egyszer egy minisztérium felelősnek van kinevezve, illetve birtokolja a miniszter az alapítói jogokat, akkor nehéz elképzelni, hogy milyen módon nincsen köze ahhoz az ügyhez, amiben egy olyan intézmény érintett, amelynek az alapítói jogjait jelenleg birtokolja. Tehát például, hogy egyszerűen fogalmazok, visszahívhatná akár az egész kuratóriumot is, ha akarná. Azt mondván, hogy hát láthatóan nem képes kezelni a helyzetet, mint ahogy láthatóan nem képes kezelni a helyzetet. Jó, a megoldásnak hány kulcsa van? Visszahívja a, a Bogyót nevű minisztérium a kuratóriumot. A kuratórium, ha lemond, az megoldás? Hát ugye itt arról van szó hogy megint, hogy ez egy, ez egy köztes lépés. Nyilván a kuratóriumű lemondása az, az esetleg megnyitná a teret ahhoz, hogy majd később egy olyan partnerem működjön együtt az egyetem amelynek, tehát olyan kuratőröm, melynek a tagjai mondjuk nem gyalázzák folyamatosan az ott folyó szakmai munkát, vagy legalább némi jó indulatot mutatnak, és nem ideológiai harcot szeretnének folytatni, de nem ez az első lépés, hanem továbbra is az az első lépés, hogy az egyetemi autonómia garanciákat vissza kellene adni. Tehát magyarul a szenátus jogait, ezt már ugye nagyon sokszor megbeszéltük, hogy ez konkrétan mi, de ha gondolod, megint röviden összefogalmazok meg először hallgatnak minket. Tehát arról van szó, hogy a szenátus az egyetem legfőbb döntéshozó szerve, ő fogadja el az egyetem működését szabályozó rendszereket, ilyen a szervezés és működési szabályzat, és ő választja lényegében a rektort. Ez három olyan jogosítvány, ami az egyetem ő rendelkezését biztosítja. Ezek vannak jelenleg elvéve. Múlt hétfőn, ami még a múltkori találkozásunk előtt volt, volt egy demonstráció Bonyolult nevű minisztérium előtt, és akkor az atb nek válaszoltak is a kérdésükre, de gyakorlatilag azt erősítették meg, hogy minden adottsága megvan az egyetemnek ahhoz, hogy elkezdje a működését, ráadásul a költségvetési helyzete is jelentősen javult, oldják meg a problémát ők. Veszünk el a részletekben, hogy aztán visszatérjünk a nagy... Képhez is, mi a helyzet az őszi szünettel, amit volt, hogy hoztak, aztán meg meghosszabbítottak, hogy most az előrehozott szünetet hosszabbították meg, vagy egy másikat, abban majd a segítségemről lesz. Hát nehéz meg, megérteni, hogy pontosan mi történik. Normális esetben az őszi szünetet tulajdonképpen szinte észre se szoktuk venni, nagyon rövid szünet szokott lenni. A mostani, még az előző <coughs> rektorhelyettes által elfogadott és kiadott tanrend szerint ez 22-től 27-éig tartott volna. Tehát azt hiszem, hogy talán ma van az utolsó napja. És, de, de az is lehet, hogy 28, most erre nem esküszöm meg. És általában is az a helyzet, hogy miután különböző okokból eléggé <coughs> lazán kezeljük a, a időt, már úgy értem, hogy a, a munka javára, ezért előszakott fordulni, az őszi szünetben is vannak órák, pótórák. Most mi Most is voltak órák egyébként. De most szünet van? Hát most van az a szünet, amit mi tartunk szünetnek. Ugye 16-ától 20. Jó, de most ugye egyszer ki... oda, hogy már van eszefés szünet, hát és igen. van már a kancellár által elrendelt szünet, és ez a kettő nem esik egybe, ez gyakorlatilag előbb-utóbb mindent követhetetlenné tesz. Hát, ha még hozzáteszem, hogy az egyetem polgárai nem fogadták el ezt az előrehozott szünetet, amit ugye egy rektori jogszabály hozott létre, és ezügyben egy holasztó értvényű beadványt adott be Korsai György, hogy a bíróság tekintse azt a rendeletet alaptalannak. Ez már az a szint, ahol követhetetlené Aha. válik a dolog. De ez végül is most hol tart? Ez, ez ugye még bonyolultabb a helyzet, mert azzal, hogy a. Hogy kanc... lehet egy bírósághoz fordulni a tekintetben, hogy nem megfelelő az a rendelet, ami elrendeli a szünetet, vagy nem tudom, hogyan kéne fogalmaznom? A halasztó hatája miatt. <kül> Ugyanis ettől lehetett volna megvédeni az oktatást. Tehát most az történik, hogy összemosódik két szünet, mert ráadásul a kancellár meghosszabbította ezek szerint azt a szünetet, ami szerinte meg nem volt szünet, ugye bonyolult a helyzet. Nem kicsit. Tehát november 1 ig hosszabbította meg. Ezzel az a probléma, hogy nagyon-nagyon szoros a fél évünk. Tehát 13 hét Jö, de közben olyan is elhangzik, hogy oda valakiknek be kéne menni fertőtleníteni. Azzal mi a helyzet? Fertőtlenítettek. A... Igen? Igen, igen. Ezeket az épületeket egy külső cég fertőtleníti. Őket fertőtleníti. beengedték. Igen, igen. Egy végezték ezt a munkát. De közben ilyen kabarétréfákban illő jelenetek zajlanak le, tehát hogy most olvastam egy e-mailt, az egyik tanártársam leírta azt a tegnapi jelenetet, hogy hogyan hatoltak be a műszak ellenkezése ellenére az egyik tanterembe leakasztották az ajtót, a diákokkal bementek, órát tartottak, majd visszaakasztották az ajtót. Erről fényképfelvételek és jegyzőkönyv készült. Jó, a dolog ugye csak látszólag vicces. Már a múlt héten hát beszéltünk igen. a civileknek, az otthani civil dolgozóknak, az egyetemistáknak, az egyetemistáknak és a tanároknak erről a háromszögéről. Most milyen a helyzet? Ugye ráadásul a Népszabában megjelent egy interjú, azzal a hölgyel, aki az Uráni előtt tartotta a beszédet, és amelyet nagyon sokan nagy hatásnak tartottak, és egy kiváló interjú készült vele a népszavában, amiben hmm. arról volt szó, hogy hát Will kétségtelen, most hogy tessék, most igen, hogy kétségtelen, hogy lehetséges, hogy hangoskodnak, amikor egy kis területen dohányoznak, és ezért elnézést kérnek, és talán egyszer valakinek az arcába tényleg beletolták a kamerát. Milyen most az ottani személyzet és a az egyetemfoglalók közötti. Viszont miközben gondolom, hogy nincs olyan, hogy ilyen, hanem egyenként más és más, de milyennek lehet leírni? Ezt szerintem konszolidált. Tehát én, én is jártam úgy, hogy ebben a bizonyos ö, szünetnek nevezett nem szünetben, miután benfelejtettem a számítógépem töltőjét, be kellett volna mennem a szobámba. Tehát nem egy tantenemben, hanem egy szobába. És a, az a, az a az a portás fiú, akivel egyébként nagyon-nagyon jó viszonyban vagyok, tehát egy ilyen igazi, nem tudom, kollegiális viszonyban, ő, ő nagyon szabadkozva azt mondta, hogy tudja, tanár, nem, nem adhatom oda a kulcsot. És mondtam, hogy hát igen, és hogy ne, elnézést. És mondtam, hogy semmiféle, egyáltalán nem kell elnézést kérni, mert nulla indulat van bennem ellene, hiszen ki van szolgáltatva a fejebb valójának, tehát semmi nem tud felnőni. Nem mentem be, ültem, beszélgettem valakivel később, aztán elmentem. De mire mert... szükséged volt, így az ott maradt? Nem, az, az később, aztán mégis valahogy be... Nem is tudom, pontosan, hogy volt, de nem, nem ekkora, hanem máskor be tudtam menni, és el a... Elkértem a kulcsot, más meg odatta, szóval, hogy érted, tehát, hogy érted. A civilek miközben... E... A civileknek milyen a hozzáállásuk az egészhez? Miközben ezt valószínűleg tőlük kéne megkérdezni. Hát miután van köztük... Mert olyan... a civileknek, a fenntartóknak, akik ott Igen. úgy dolgoznak, hogy közben nem tanárok és nem egyetemisták. Hát van olyan köztük, aki nyilván mint tudjuk, ötvenen tiltakoztak azért, vagy az ellen, hogy mi nem engedjük be kvázi a, a, azt a szemét, aki aki alá tudná írni a fizetésüket. Ugye erről kiderült később, hogy hát ez nem egészen így van, és ez a probléma elhárult. Ugyanakkor vannak köztük olyanok, akik viszont sztrájkolnak a kezdete óta. Tehát, hogy mint minden emberi közösségben mindenféle nézet van köztük is. Én szerintem most ilyen durva konfliktusokra biztos, hogy nincs szó. Azt hiszem, hogy ezek is meglehetősen rezignáltam, Folynak. Azt hiszem, hogy a pont múltkor mondta valaki ezt, hogy, hogy az osztály nem tudom, be akart menni, illetve benn is tartózkodott egy tanteremben, pont azért ne lehessen bezárni. És akkor őt valaki az üzemeltetők közül, és mondta, hogy hagyják el a tanteremtők azt mondták, hogy nem hagyják el. Jól van, mondta, beírt, beírt egy dátumot a valami rubrikába, és el, elsétált. Tehát, hogy ilyen túlzott konfliktusok, vagy fizikai... Mindez milyen hangulatban érge. zajlik? Hogy? Milyen hangulatban zajlik, mindez? ez? Én szerintem ilyen rezignáltba. Tehát minden, tehát hogy én azt látom, hogy mind a két uh, csoport, hogyha ezt két csoportnak lehet nevezni, uh, rálát arra a rendszerre, ami meghatározza most az életünket, és ennek megfelelően túlzottan vehemesen nem viselkedik. A Magyar Narancs megkérdezte és született is válasz, a rendőrség szerint nem veszélyes a közrendre az SFF elfoglalása, mert annak törvényi feltételét a közbiztonság és közölet helyreállítását, mármint hogy ők közbe kéne avatkozni, a törvényi feltételét, a közbiztonság és a közrend helyreállítását nem követelte meg a rendőröktől az egyetem elfoglalása. Milyen ma az egyetem körüli helyzet, mert ugye arról is lehetett hallani, olvasni, hogy azokat az üzleteket, boltokat, amelyeket az egyetem környékén vannak, azokat szélsőséges vagy nem szélsőséges csoportok megfenyegették, Erről lehet-e valamit tudni, vagy nincs jelentősége mennyire. Ez, ez a nagyon korai szakaszában volt egy alkalom a történetnek, még egy nagyon korai Jó, rendezvényen. Nem? Egyébként a hallgatók tegnapi közleményükben meg is tett, hogy tételsen megköszönték a rendőrség közreműködését, és azt, azt, azt, aztán talán az a is szerepelt, hogy védik őket, ezt érzékelik. Tehát én egyen azt látom, hogy egyébként ez nagyon érdekes, hogy nyilván az embernek a diktatórikus reflexzai ilyenkor azt mondanák, hogy hát a nyilván a rendőrség az egy ilyen típusú engedetlenség tekintetében fenyegetést jelent. Valójában az van, hogy amennyire én látom ezt a helyzetet, a kezdetektől kifogánystanul végzik a dolgukat. Légyeleten van találkozás? Hát én, én személyesen nem találkozom velük, de látom a jelenlétüket. Tehát látom a parkoló, vagy a posztoló a rendőrautókat, autókat, stb. stb., és egyetlen egy jelentet láttam, azt szerintem már le is írtam neked, hogy amikor mi elköszöntünk, akkor kiálltunk erre a híresé vált tetőre, mm -hmm. előtetőre, és uh, tényleg na, ez fantasztikusan felemelő volt, és nagyon magyar volt abban a tekintetben, hogy közben folyamatosan rikácsolt egy hang. Tehát, hogy valaki iszonyatos, erős hangon gyalázta ezt az egész mozgalmat, uh, a Vas egyik lakója volt, akit mélységesen megértek emiatt és két fiatal rendőr állt vele szembe, és a tettőről pontosan láttam, 15 percen néztem ezt a jelenetet, hogy ez az ember megállás nélkül ordít, és a két rendőr nagyon csendben próbálja megfékezni. De, de valami olyan nyugalom árad belőlük, hogy egy idő után a dolog elkezdett hogy mondjam, csillapodni, és akkor megérkeztek a zeneakadémisták egy kórussal, és az gyönyörű pillanat volt, hogy az az ember, aki addig ordított, az, az egyszerűen mérsékelte a hangját, és hirtelen csendben, nagyon indulatosan, de csendesen kezdett beszélni, mert hatott rá a zene. Ezt fantasztikusnak találtam, és arra gondoltam, hogy na ilyet se láttam volna mondjuk 25-30 évvel, vagy 40 évvel ezelőtt. Tehát egy ilyen típusú... <kül> jelenetet ö, ilyen módon kezdtem. Ha halkan kérdezem, az események hatása alatt írsz naplót? Nem, soha nem is. Tehát, de most, nem, ennek ez, a, tehát nem. most itt az SFA események kapcsán. Nem, nem, nem írok, nem. nem. Az elején még így beleírtam a, egy ilyen Moleszkembe a, a néhány sort, de az is elfejtettem. Nem tudom. Én azt gondolom, hogy vagy legembis úgy ismerem a saját memóriámat, hogy amik igazán fontosak a számomra, azokra szoktam emlékezni. Ami az eszefe holapjának elérhetetlenségét illeti, azt nem tőled kell kérdeznem. Nem, de másnap helyre ugye én, őszintén fogalmam nincs, hogy mi történt. Haladok tovább időrendben. Olyan vagyok, mint az öngyilkosságra kívül, készülő háziasszony, hogy még mielőtt elkövetném, mindent időrendbe rakok, hogyha nekem <gül> itt történe valami esemény, akkor nem mondhassák azt a nézők, hallgatók, hogy valamit elvulasztottam. Uh, ami uh, én nem találtam meg a Fővárosi Törvényszék honlapján, Aha a sztrájkkal kapcsolatos jogellenességgel kapcsolatos sajtóközleményt. És ahogy látom, az egyetem is nehezményezi, hogy ez csak másodközlésben tudhatta meg. Mit lehet erről tudni? Hát, Jóhoz uh... intézem a szövegemet, a sztrájbizottság elnöke vagy? Nem, csak a tagja vagyok uh, éppen innen tőled most, uh, ugye a viszontagságok miatt. Uh, a, azt a munkaügyi bíróságra kell mennem, és ott kell átvennem a, ezt a bizonyos íratot, ami jogszerűtlennek minősíti a szrájkot, mert annélkül nem tudok ellene fellebbezni. A többiek ügyfél kapunát kapták. Én ilyen tradicionálisan adtam be a postán. Ö, és, ö, és igazából... Nem volt ez rendkívüli, mert az égvilágon mindent másodkézből tudunk meg a február óta. Tehát még nem nagyon volt olyan eleme ennek a történetnek, aminek úgy nézett, vannak egy a sajtó hamarabb értesült. Egyrészt az origó van ilyen, nem is tudom mi is volt az általános iskola ilyen üzenőtáblának használva. Másrészt... Most se működik a hollap. Igen, most se? Uh -huh. Hát nem tudom, mi történik. Ugye a honlap háború az zajlott, mert korábban megvoltak meg mindenféle dolgok tiltva. Tehát le kellett szednünk olyan szövegeket a honlapkezelőjének, amelyekről úgy döntött a kuratorém, hogy az sérti az ő méltóságát. Tehát voltak ilyen cenzúrális beavatkozások, de hogy az a az a technikai tipújnak látszó összeomlásnak, mi volt az oka, azt nem tudom. Most megint ez van? Azt mondod? A Kriszta írta. Uh -huh. Csodálatos. egy uh -huh. népszavai információ. Uh -huh. <laughs> Tehát mi a helyzet a sztrájkban? De sztrájkkal az a helyzet, hogy jogszerűtlennek nyilvánították. Ugye azokat a, azokat a kérdéseket, amelyek az egyetemi autonómiával és annak elvesztésével foglalkoznak, ezeket nem tekintik szociális és gazdasági típusú problémáknak. Legalábbis az a bírónő, aki meghozta ezt az ítéletet, valaki fölhívta a figyelmünket, hogy ő különös érdeklődést szokott mutatni a sztrájkok a <kül> jogszerűtlenségével kapcsolatban. Tehát, hogy mint nem egészen véletlenül került volna ez az ügy. Felebezzünk egyébként, az történik. Hát öt napon belül az az összesen 8 napon belül reakciót. <kül> Azért, A 8 nap az azt jelenti, hogy öt nap után még van 3 nap felebezhetősége a, el... a másik félnek. És akkor nyolc nap után derül ki, hogy másodfokon jogszerűtlene vagyunk. Ha nem. jogszerűtlen marad ott is, az milyen következményei jár? Hát uh, erről is eléggé megosztanak a vélemények, ugyanis attól függően, hogy az oktatás az alaptevékenységnek számítjuk-e vagy nem, lehetnek következményei. Elvileg mindenféle következménye lehet. Kártérítés, azonnali elbocsátás, stb. stb. stb. Egyébként uh, azt, hogy mi történik akkor, hogyha az is jogszerűtlennek lesz, vagy ha másodfokon is jogszerűtlennek lesz minősítve, azt még nem tudom, mert arról megint valamiféle konszenzusnak kell születnie hogy ebben a nyolc napban folytatódik a sztrájk, arról, a volt dolgozók tegnap előtt döntöttek egyértelműen. Igen, így... ezt akartam kérdezni, az ehhez való papírt keresem, hogy ahogy én kivettem, ezügyben is állást foglalnak az egyetemisták, tehát hogy ez nem kizálog a tanároknak a problémája. Hát azt hiszem, hogy ott arról van szó, hogy ott talán egy közös nyilatkozatnak valamelyik mondatát keresed, nem tudom. Igen, persze. lehet hogy hát, eljutok oda, most nem. Hát ők, ők mindenképpen ezt támogatásként élik meg, és miután a céljaink közösek, ezt szerintem joggal érzik így. Rémálmó van, hogy szétesik itt ez a papír. Ők, ők nem sztrájkolhatnak, ugye? Tehát az egyetemista nem munkavállaló, tehát ő nem sztrájkolhat. Ez csak azért mondom, mert időnként a sajtóban ö, sztrájkolóknak nevezték a diákokat, de az ő jó, de hogyha a sztrájkot jogellenesnek nyilvánítják, akkor az egyébként a ti tevékenységeteket mennyire befolyásolja a szónak abban az értelmében, hogy ti most is tanítotok? Ö, hát a, ha jogellenesnek minősítik másodfokon... Valójában a ti sztrájkotok miben mi, ö, valósul meg? Igen. Tehát a, a sztrájk... Ö, nem csak az oktatás megtagadását jelentheti, hanem annak az időnek a terére is amit felkészülésnek hívunk. A vázak... másik hallgató, nézi azt mondja, hogy a weboldal működik, úgyhogy maradjunk abban, Aha. hogy e tekintetben. vagy működik, vagy működik. Már, már vagy ketten nem. írják, hogy működik, úgyhogy a, a népszava információt lehet, hogy akkor igaz volt, de Aha. közben meghaladt Az olyan, mint által tudod. A az index a rendőrrel, hogy most jó, most nem jó. <hogy> jó. Szóval pont most dicsértem a rendőrséget, és akkor igen, ilyen arras... Igen, durs igen, igen. Durva élt tehát a Igen. Tehát, hogy nem, nem az oktatás elmaradását jelenti, hanem adott esetben ez annak az időnek a terhére megy, amit nem oktatással, hanem felkészüléssel ö, töltünk. Egyébként nyilvánvalóan ez egy szimbolikus dolog, de ez tulajdonképpen, hogy mondjam, a közvetlen következménye az, ugye most már elég hosszú ideje ez napi két órát veszel azoktól, akik sztrájkolnak, hogy erre a két órára nem kapnak fizetést, illetve mi Ilyenkor igyekszünk ö, a, egy Facebook oldalon úgynevezett Strike tv csinálni, itt előadások zajlanak és beszélgetések. Tehát ö, ma például Báron György ö, a, egy Chaplin film kapcsán beszél -e a csellengő karakternek a, a történetéről a filmtörténetben. Tehát, hogy át, pró próbálunk valamiféle értelmes foglalkozást. Azért ezt a fél évet elismeri -e majd az erre illetékes vektor erre egyelőre se pró, se kontrollantus. Hát az a helyzet, hogy a fél évnek az elismerése az viszonylag egyszerűen zajlik, mert a neptumban fönn vannak az, az órák és az órát tartó tanár dönti az év végén, hogy egy hallgató teljesítette -e azt a félérlet, vagy nem? De... Jó, akkor a kérdés Tehát az, bárkivel a... a kuratóriumból, bárkivel a rektorhelyettesek közül, bárkivel, aki a kancellár, tudsz-e bármit, ami egyébként a párbeszédre emlékeztet, vagy nem a párbeszédre emlékeztet, de valamiféle beszélgetést mutat. Ez egy teljesen értelmetlen mondat volt, mert beszélgetést uh -huh. mutatni nem lehet, de nem, Valaki igen. beszélte a Pinyánszkival, a Zalánnal, a Novákkal, a kuratórium tagjaival, Szarka Gáborral, vagy ez a, az intézmény és annak a hivatalos vezetése teljesen külön utakolja. El. Szarka Gáborral azt hiszem, hogy ilyen administratív kapcsolatban állnak azok a gazdasági munkatársak, akiknek ezzel elkerületetlenül a dolga. Egyéb kommunikációról nem tudok, hogy ami talán még ide tartozhat, az az, hogy a rektori konferencia kiadott egy nyilatkozatot, Igen. amelyben hát sajnos nem elég pontos állításokat fogalmaz meg arról a folyamatról, amit ő úgy látszik derülátóban érzékel, mint mi. Tehát valójában három oldalú tárgyalások, vagy akár hány oldalú tárgyalások nem folynak. A rektori konferencia az egyenként próbálkozott tárgyalni, vagy előkészíteni valamiféle mediátori szerepben érezve magát valamiféle változást ebben a folyamatban. Velünk utoljára szeptember közepén találkozott a velünkön most a, a a rektort, az akkor még működő rektor helyettest értem. De hogy lehet, hogy a rektori konferencia mást lát, mint amit az egyetemisták, mert pontosan azzal kapcsolatban, amit te mondtál, rendett, mi a Színház és Egyetem polgárói, oktatói és hallgatói cáfoljuk a Magyar Rektori Konferencia. Október 21-i közleményében megjelent állításokat nem értettünk egyet a rektori konferencia képviselőivel, nem a három oldalú egyeztetésről sem tovább, és a kormányhoz fordulunk, szaradó stb. stb. Hát erről tényleg őket kéne megkérdezni. Ugye ott vannak felvetések, amik, amiknek talán ilyen korábbi változatai más formában megfogalmazódhattak. Benne. Ezek vések, de... Tehát ezek a Én Színházis Filmvészeti Egyetemen történtek melletti ezzel párhuzamosan futó? Mert ugye nem ez az egyetlen, hiszen a Korvinuszon sem engedte Lánci András rektor azt, hogy a szenátus ezügyben véleményt formáljon. Majd kiadtak egy közleményt, a Budapesti Corvinus Egyetemen sikeresen zajlik az új modell alapján a megújulási folyamata, hogy az elmúlt de, de, de, de, de éppen ezért a Korvinus Egyetem az kapcsolódó összes fontos lépést a szenátus elé is megtárgyaltuk, megtárgyaljuk. Sokszínű és érdeklődő közösségünkben számos fórumon folyamatos beszélgetés zajlik közéleti kérdésekről, így a felsőoktatási változásokról és a színház és művészeti egyetem zajló eseményekről is. Ezen fórumok működését az egyetem vezetése aktívan támogatja, hiszen egy egészségesen működő egyetemi közösségnek és a hallgatók nevelésének lényeges eleme egy nyílt vita a világ fontos és érdekes, akár megosztó kérdéseiről. Ezen, ezzel párhuzamosan azonban fontosnak tartjuk, hogy a hivatalos egyetemi döntéshozatali fórumok, például a szenátus, a hatás Körülbe tartozó ügyekkel foglalkoznak, így más intézmények működésének konkrét ügyeit ne tárgyalják. A Budapesti Korvinus Egyetem mindemellett támogatja a Magyar Reköri Konferenci azon törekvését, hogy segítsen a Színház és Egyetemen kialakult helyzet minden érintett számára is elfogadható rendezését, ami ugye azért veszélyes, mert úgy tűnik, mintha lenne egy ilyen rendezési folyamat, amit gátol vagy nem támogat a Színház és Egyetemnek mm. a tagsága. Igen. Igen, holott egyébként arról van szó hogy a Magyar Rektori Konferenciának ebben az ügyben nagyon határozottan, nagyon régen állást kellett volna foglalnia. Szerintem egyértelműen az egyetemi autonómia védelmének az érdekében. Ezt persze Lánci András is pontosan tudja. Ez körülbelül olyan szöveg volt, mintha még lenne magyar ifjúság. Én úgy éreztem. Tehát ezt a hihetetlenül fölhabosító dumának a lényeg az, hogy a Szenetus nem is tárgyalhatott arról, hogy szolidaritást vállal vagy egyáltalán tárgyalhatja az autonómia kérdését. Ez szerintem nagyon súlyos. Egyéb. A következő pár perc azt teljék részint az október 23-ai eseményekkel, és ennek mint egy visszatükröződésével, egy címe Gulyás Gergely a polgári mulató rendezvényén, ami a maga nemében egy egészen páratlan megnyilvánulás volt. Az ember azóta se tudja, hogy azzal mit kezdje, de igyekszem utvariasan fogalmazni. Igen. Hogy élted, mert az október 23-án voltál? Ott, ott voltam az Urániánál, tehát én nem mentem végig a, a, a tömeggel, hanem eleve a végére mentem az Urániához színpad közelében voltam, kb. 10-15 méterrel színpadtól, és uh, fan fantasztikus volt, fantasztikus volt látni, megérkezni ezt a tényleg méltóság teljes tömeget a fákjákkal, uh, azt is, hogy, uh, hogy milyen szeretet fogadta őket, és azt is aztán, tehát az Egmond nyitány az egészen elképesztő volt, tehát a zeneakadémisták, független zeneakadémisták, uh, azt hiszem, talán kamar szimfonikusnak nevezhető zenekara, de lehet, nem tudom pontosan... Itt azon a az, elő... meghívóban a független zeneakadémisták szinfónikus Igen, szimfonikus zenekara adta elő az Uránia épületében, és aztán ez volt kihangosítva a színpadon, meglehetősen jól egyébként, minőségét értve jól, technikai minőségét értve is jól, de túl az a, a helyzetnek a, az abszolút rendkívülségen szerintem csodálatosan játszották. Szóval mind zenei élmény önmagában is elképesztő volt, és utána nagyon nagy taps volt, és az ott lévő tömeg nyilván nem ismerhette föl a képen, azt a teret, ahol ők játszottak, legfeljebb a, a színi akademisták tudták, hogy hol vannak ők, de kijöttek az uránia ablakaiba, és ott hajoltak meg. Tehát az egész tömeg elfordult, és őket, őket tapasolt a csodálatosan. Mennyiben ez egy sfv kapcsolatos megmozdulás? Mennyiben kapcsolódott október 23-ához? Mennyiben volt politikai rendezvény, mennyiben nem volt politikai rendezvény a demonstráción? Szerintem azt tapasztalom egyébként nem is tudom, nemrég a nem rég, Tamás már Miklossal volt egy rövid levelezésem e-mailben, és egyetértetük abban, hogy a politika szótól úgy félnek ebben az országban, mint a tűztől. Hát természetesen nehéz volna azt mondani, hogy egy alapvetően szabadság törekvés, amikor összeköti magát egy hagyományal, akkor az nem politikai rendezvény. De itt a demokrácia alapértékeit próbálták, hogy mondjam, érvényre jutatni. Szerintem egyébként egy méltóságteljes megemlékezés volt alapvetően. Azt kérdezem hát, tőle ennek a, a rendezvényel tőle. kapcsolatban, hogy osztott képmezőben gondolják láthatni néhányan ezt a demonstrációt és a Ferencváros-Újpest meccset, mondván mind a kettő tömegdemonstráció volt. Egyiken se tartották be a társadalmi távolságtartás szabályait, ami a maszkviselést illeti. Abban lehet, hogy voltak különbségek, uh -huh. de mégis pandémia idején ez nem célirányos. Igen, még volt egy apró különbség a két rendezvény között, hogy fuck off Ferencváros Azt, az, a következő, az a következő lett volna. Nem jelentek meg a tüntetés Igen. Igen tehát, amit... De most maradjunk az elsőnél. Igen, hát valóban, valóban különös egyébként az egész, tehát uh, én megdöbbenve láttam ezt a, <coughs> ezt a képet, hogy... Azt értem, 10... de hogy maradjunk az elsőnél. Most túl. nem a fakoff beszélek, hanem a 18 ezer ember nagyjából maszk nélkül, vagy nagyon, nagyon kevessé védve magát és egymást a, a vírustól, és ez szemben valóban az volt, hogy a, a tüntet több kivétel nélkül, én nem láttam olyan embert, akinek próbálta volna meg tartani magát ehhez a vírus protokoll. De ami a társadalmi veszélyességét illeti, a tekintetben, hogy pandémia idején millik mi és mi nem millik, mm -hmm. te ezt azon események közé sorolod, amelyek egyébként szerinted megtarthatók voltak. Hát én azt gondolom, hogy, hogy nem merült fel ez a kérdés nagyjából, hogy meg lehet-e tartani, vagy nem egy olyan országban, ahol egyébként láthatóan el van engedve a járvány. Tehát, pont... Jó, de ez mindenki egyénileg viszonyul, uh -huh. én is elmehettem én? volna. Uh -huh. A szuperkupa döntőre, nem megyek el, mint Persze. ahogy a fradi meccsére se fogok elmenni, pedig valószínűleg elmehetnék, mert úgy gondolom, hogy a tevékenységemmel nem összeegyeztethető. Jó, szerintem összeegyeztethető. Azt kérdezem tőled, hogy annak van-e jelentősége a FAKOF SZF-ének? műsor, így aztán kénytelen vagyok pontosan idézni, vagy ez egy olyan szurkolói csoportnak a megnyilvánulása, amely a ti ügyeteket tekintve nem mérvadó, független attól, hogy a Mandiner és mások nagyon helyesen egyébként megmutatták, hogy ilyen volt, Mm -hmm. Szóval lehet tenni, ugyanilyet az egyetemisták nem csinált az, hiszem, hogy ez a kölcsönösség alapján működik. Vajon ennek volt -e olyan politikai üzenete, amely politikai üzenet egyébként nem a szurkolói csoportnak volt az üzenete, hanem az őket támogató politikai bármelyik részé. Valahogy annyira nehezen tudom elképzelni. Én azért viszonylag sok meccsre jártam, többek között a Fradi meccseire is, évtizedeken keresztül. És hogy az útrák között olyan embereket, akiknek valószínűleg nagyon határozott elképzelésük van az egyetemi autonómia garanciák korlátozásának föltétlen szükségességéről, viszonylag ritkán láttam. Tehát, hogy elképzelhető, hogy van egy ilyen radikális csoport, amelyik egyszerre gyűlöli az egyetemi autonómiát és az újpesti dózsát, de az túl sem ezt, már én nem sem szokta ez, ez nincs igen, de hát hadd mondjuk így. Tehát az Újpestet, de azért eléggé valószínűtlennek tartom. Tehát ne, ne, nehezen tudom megképzelni azt az indulatot, amikor az ember készül a, az arénában. Mi jutott az eszedben, amikor láttad a plakátot? Hát igazából nevetségesnek tartottam. Polgári mulató. Mi jó érzéssel nézzük a történéseket, sohasem gondoltuk volna így királyi többesben azt ugyanis, hogy egy elég belteljes, balliberális klik az államot, és a polgári kereszténydemokrata kormány szeretné maga fölött felügyelőnek. És ha jól értem, akkor azért zajlanak tüntetések, hogy a korábbi ránd álljon helyre, és hogy ne egy független mindenféle állami és kormányzati befolyástól mentes alapítvány irányítsa az egyetemet, hanem a kereszténydemokrata kormány. Én örülök annak, hogy ilyen sokan tüntetnek, Értünk. Azt érdemes megnézni, hogy a kuratóriumban helyet kapott szemiségek, mennyire köthettük a művészethez. Mint mondta Gulyás Gergely, szándékosan és helyesen törekedtek arra, hogy olyan személyek is legyenek bennük, akik az élet más Területén sikeresek. Majd később ebben a vitában, azok, akik a színház világából jöttek, bele sem mentek, jegyezte meg. Szinárt a véleménye, és az volt, hogy a Vigányz egy komoly művész és egy nagyszerű felül áll. A kormány részéről a politikai munka véget ért azzal, hogy azt mondják a felsőoktatás, valóban ne az állam belül folyjon. A Színházis Fülmészet egyetemet a korábbi főiskolát kívülről nézve egy korábban még a baliberálisok által is sokat bírált viszonylag belterjes társaság uralt, mondta Gujáz Gergely megismételve, hogy itt nem egy szakmai vita van, hanem az ő teljes befolyásunknak az elvesztése az oktatásban. Itt egy pozícióharc van, ők pozíciókat védenek, ahelyett, hogy leültek volna a kuratóriummal tárgyalni. Mint mondta, a kormány nem tekintette az átalakulásokat politikai feladatnak, ahogy nem adtunk egyetlen kuratóriumnak sem politikai megrendelést, és miután teljes egészében függetlenek az államtól, hogyha adtuk volna, annak sincs jelentősége. Ulyas Gergely közt azt is elmondta, hogy ő nem hiszi, hogy ma az ország 50 legfontosabb ügyében benne van, benne volna a Színház és Filmművészeti Egyetem. A kormány egyetlen dolgot tudott tenni, tud, hogy az eddig ide jó feltételeket adott esetben több költségvetési forrás, vagy komolyabb vagyont biztosít. Azt mondta, nem tartom helyesnek és elfogadhatónak. A kormány elfogadhatónak tartja, hogy az épületeket foglaljanak el darabon, de, redem, de, redem, de redem, válasz. Én azt nem tartom helyesnek és elfogadhatónak. Azt kell látni, hogy sokan kifejezetten azért lépnek föl így, mert azt várják, hogy velük szemben valaki valamilyen erőszakot alkalmazon. Jogilag biztos, hogy megalapozottabb lenne, mint amikor a Színház és Egyetem pillanatnyi politikai támogatói az alkotmány és alapjogokat békésen gyakorló tüntetők szemét lövették ki, Hoppá. Ő egyetért azzal, amit a kuratórium követ. A szimbiontizettek szerint piros-fehér kokárdát kell hordani, és átpolitizálódott a megemlékezés a kormány ellen szól. Gulyás Gegér kokárda színeire reflektálva, ironizálva megjegyezte az ellenzéki javaslatok között, ez jó irányba tett lépés, majd később azt mondta, ezért ha csak a vörösség is eljutnak, akkor csak a valóságot fogja ábrázolni a szallag. Mm -hmm. Hát, ami azt mondta, hogy egy elég hosszan foglalkoztak ezzel, vagy foglalkozott ezzel a polgári mulatóban. Azt csak nagyon halkan mondom, mert ehhez képest a dolog jelentősége nagyon csekély, hogy ma valamilyen okból felírtam még útközben, hogy rátévettem a Karc FM-re, hol bálint botond a pesti srácok főszerkesztő helyettese már a színvészetiseknek a genetikai összetételéről beszélt, valamit azt, hogyha megnézzük az ő megnyilvánulásaikat, amit itt a demonstrációik idején tanúsítanak, akkor az technikumban is oktat lehetne, és nem hiszi, hogy ezért egyébként egyetemre kéne járni. E, valami egészen elképesztő hangnemben folyt ez a beszélgetés, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mulató hangneme is a két hírtévés műsorvezető mellett hát elképesztő irányt vett. Levittem a hangsúlyt. Uh -huh. Hát uh, most nem kijöttem a sodromból, amíg végigolvastad, hogy bizonyítsam, hogy uh, én is fog indulatos lenni. Hát ez nekem... Ja. Tehát az, nyilván ennél színikusabb szöveget nagyon nehéz elképzelni, amit Gulyás úr tolt itt ebben a, ebben a nyil mulatásos nyilatkozatában. Én azt gondolom, hogy minden eleme rettenetesen kínos ennek, ennek a szövegnek. Tehát nem, nincs egy olyan pillanata vagy pontja, ami ne volna végtelen kellemetlen, ostoba és nyilvánvalóan tudatosan cinikus, <coughs> és semmit se gondolható ebből komolyan. Ez egyszerűen megint a gúnynak, és a lenézésnek, és a tehetetlenségnek a tehetetlenségnek -e a, a kommunikáció révén az SZFE ügyét nem naponta követő emberek számára olyan üzenetet eljutatni, amit ők komolyabban vesznek, annál sem, mint hogy az igazságot megismerve rájöjjenek, hogy mi zajlik az Urániában, a Rákpuczi úton, a vasutcában és a Szent Király uh -huh. utcában. Hát nem tudom, hogy mitől, mitől lehetne ezenél több embert érintő ügy. Úgy tűnt nekem ezen a tüntetésen egyébként, ahol szakszervezeti képviselők is, meg az országos hallgatói önkormányzat képviselői is felszólaltak, hogy minthogyha az kezdene történni, hogy elszigetelt autonómia törekvések vagy szabadság törekvések elkezdenek egymással szolidárisan viselkedni, én ezt nagyon fontosnak tartom. Tehát én, én számára az talán egy nagyon fontos üzenet, hogy amikor az egyetemi autonómia sérül, akkor általában az országnak a, a szabadság jogai sérülnek, tehát a, a, általában a magyar emberek szabadság jogai sérülnek. Ugyanezt történik, amikor a, az orvosokat hozzák, abba a helyzetben behozzák, Ugyanezt történik, amikor más területeken kényszerülnek sztrájkokra emberek. Tehát nem tudom, hogy ezt hogy lehetne egyszerűbben mondani. Itt, és ezért fonódott össze nyilván, október 23-ának a, a, a méltóság teljes megünneplésével ez, hogy itt egyszerűen a szabadságról van szó, az ő szabadságról is szó van. Egyébként azoknak is a szabadságáról szó van, akik a Fakoff táblát tartják fönn a magasban. Ha hát jól tudom, akkor ma délelőtt lesz az Európai Parlament SFF -e vitája, erről mit lehet tudni? Hát én is csak ennyit tudok, hogy, hogy ott lesznek a, a hallgatók a képviselői, és ott lesz. Ott ja, lesz, lesz az EP Szakbizottság a Testület zöld frakciójának kezdeményezésére vitatja meg az ügyet emlékezetes korábban a Középeri Egyetem és a Magyar Feltőső oktatási törvény 2017-es módosítása miatt fogalmazott meg kritikát. A szakbizottság ezen véleménye pedig a 2018-as magyar jogállamiság helyzetét bizáló szárhentini jelentésben is visszaköszönt. Az SF kérdésben az Uniós intézményeknek egyébként nincs hatáskörük, noha az EU alapjogi kartája tartalmazza a művézet és a kutatás szabadságának követelményét. A brüsszeli, de a vírus miatt lényegében a zajló vita a szereplői Vignyánszki Attila, az életemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke, Elnök György László az innovációs és technológiai minisztérium gazdaság és szabályozási felelős államtitkára, Uppor László az eszrefele mondott helyettese illetve Milovics Hanna hallgató Önkormányzat elnök helyettese. Uh -huh. Igen. Hát itt nyilván ez egy szimbolikus esemény abban a tekintetben, hogy feltétlenül az fog történni, hiszen ennek vannak előjelei rengeteg európai szintű szozialitács nyilatkozatban, meg elmarasztalásban, hogy megint meg lesz állapítva, hogy bizony-bizony nem szép dolog ez, és nehezen összeegyeztethető a bolonyai egyezménnyel és hát akkor ennek majd nyilván fogunk körülni, és gondolom, hogy ebben az országban ebben semmi nem fog következni. Egyetlen egy eleme érdekes ennek az én számomra, hogy kénytelen lesz az Innovációs és Technológiai Minisztérium egyik képviselője, hogy egy asztalnál ülni, még ha képletesen is a uporlásztóval. <gül> Tehát lehet, hogy ott majd egyszer csak kénytelen lesz valamit mondani arra, amiből ez a beszélgetésünk ma is elindult, hogy mi van az ő felelősségükkel. Számtalan kutya ugat, köztük én merre harad a kalabban. Én most sem tudok ennél többet, hogy ennyi lassan kifogyunk az összes eszközből, tehát fogal nincs, hogy mit lehetne még tenni azért, hogy egy viszonylag egyszerűen megoldható helyzetet megoldjam. Mi van, ha így marad? Hát nyilván nem fog így maradni, egyébként például, például eg egészen, hogy mondjam, félemetesnek tűnő eszkalációja van a vírusnak. Tehát nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy, a, hogy a magyar kormány nagyon hosszan húzhatná még azt, hogy hozva a radikális intézkedést. És De mennyiben ugye, érinti hát azért? Hát annyiban, hogy valószínűleg online kéne tartani már szerintem valószínűleg régóta az összes magyar iskolában az oktatást, de Ezen... valójában itt azért lehetne online, attól még egyetemet lehet foglalni. Igen, hát igen, csak az nyilván bizonyos értelemben egy megváltozott helyzet volna. Ezt ti nem dönthetitek kell. el. De szerintem eldönthetjük, lehet, hogy akkor az is engedetlenségnek minősül. Tehát hogy az ajánlás, az erős ajánlás az, hogy azokat az órákat, amelyek... Nél ez uh, lehetséges, azt személyesen kell megtartani, elvileg ez van a felsőoktatási ajánlat. A betegség mennyiben van jelen, ha jelen van? Hát megint találtak uh, betegeket természetesen, és ilyenkor ugye az adott, az érintett osztály karanténban van, és hát tesztelik. Tehát a, én azt valószínűsítem, hogy előbb-utóbb ilyen értelműen egy másik, másik fajta konfliktus fog majd kialakulni. Ha most nem beszélgetnék Füriás Balázsra, mint hogy beszélgetni fogok, akkor felajánlannám nézőknek, hallgatóknak, hogy kérdezzenek tőled. Hát, hogyha van olyan kéd, kérdésük, egyben te, ha tudnál válaszolni, de sajnos, hogy hál istennek ez a lehetőség nem merül fel. Um, Hát lehetséges, ha csak az. Nem, tényleg azt meg akartam kérdezni, hogy veled lehet Zoom-on is beszélgetni, hogyha úgy adódik? Szerintem nem. Oké. Okay. Szerintem nem. De ezt meg kell, hogy kérdezzem. Uh -huh. meg meg fogok kérdezni. Zörögél. Igen, Fáradsz? Köszönöm. Are you struggling up Nem. the Nem, so so Well until de He Feligyaladt. Négy perc múlva felé van függesz balás nulla a hogyha van bármilyen reflexiójuk arra, amit zajlott, én addig megpróbálom összeszedni a következő beszélgetés az a gondolataimat. ami a mai kezdés után ez egyszerű és bonyolult. 061-877-0877, nem forszírozom, ha nem telefonálnak, nem telefonálnak. Jó reggelt, nyilván, fiam. én nekem csak annyi gondolatom, hogy végtelenül elkeserítő, ami ebben az országban folyik. A gulyás gergelyre, bajkaira szavak nincsenek. Szóval nem tudom, hogy hogy tudunk még lejjebb süllyedni ebben az egészben. Nem hiszem, hogy ez, ez a kérdés, hogy van-e ha lent vagyunk, az elég nagy baj. Ha meg vagyunk, onnan meg le kell jönni. 061 877 0877, várok pár másodpercet, ha nem telefonálnak, én fogok. Ne felejtsék el, nagyjából 3-9-kor véget ér a beszélgetés Füriás Balázssal, utána én még nagyjából fél órát akár jelen lehetek, 11 kor van a következő jelenésem. She's been dead since 1929. Oh, how I Lehet? Früdies balázs van a vonalban, ugye mi tegnap SMS-hez tudjuk, hogy én ma reggel vázoljam, hogy mindenről lehet beszélni, és aztán a Német Gáborral folytatott beszélgetésben én értesültem is a te válaszodról. Az első kérdésem az, hogy szerintem... Ami nagyjából mindennel egyetértek. De én azt kérdezem tőled, hogy mennyire normális, vagy mennyire nem normális, hogy egy hét alatt ennyi minden merül föl, mint téma lehetőség, mert engem, amikor aztán úgy belejöttem reggel, némileg elborzasztott. Hát az élet az zajlik, hömpölyög, árad és sok minden történik. Én ezt nem tehát ezt természetesnek tartom. Budapest egy nagyváros, sok a feladat, sok a kihívásták. Persze, hogy van dolog. Ugye, ami a színházakat illeti, az... Ha, ha gonoszkodnék, ami nem szokásom, akkor azt mondanám, hogy az kétségtelen, hogy egy kicsit több a tűnik... Többnek tűnik az elintézetlen ügy, mint Tarlós István idején, és ez több beszéd témát ad, de hagyjuk a gonoszkodást. És ez mennyire ég az újunkra? Már úgy a több eszem első személy, hogy te is és én is Budapesten élünk. Bocsánat, még egyszer a kérdésem. Mennyire meg? ég ez a cigaretta, vagy gyertya vagy nem tudom, micsoda az újunkra? Hát, na látod, ez egy nehéz kérdés, mert látok több olyan ügyet is, amit te is javasoltál, hogy beszéljünk meg, ahol... Egyelőre ég, az ujjunk felé közeledik a parázs, és nem tudjuk, hogy meg fog-e égni mindannyiunknak budapestieknek az úja Ennek az egyik klasszikus esete most hagyjuk is a láncidat, bár, bármikor örömmel sajnos muszájról róla beszélünk. de itt van a hármas metró felújítása, ahol a múlt héten az új városvezetés nagy csindadrattával átadta azokat a felújított állomásokat, amik teljes egészében Tarlós és az ő munkatársai munkájának köszönhetőek. Ők készítették elő, megtervezték a közbeszerzést, lebonyolították, leszerződték és a munkát rendben átadták. Csak át kellett vágni a, a, a szalagot, de közben pedig arról nem nagyon esett szó, hogy a hármas metró alagút felújítási munkáinál óriási probléma van. A vállalkozó levonult, nem folyik a munka, van egy hatalmas több milliárdos vita a főváros és a a vállalkozó között, és ha október 30-áig nem tudják rendezni ezt a vitát, akkor egész nagyba is lehet, hogy késedelem sokkal drágább lesz a fővárosnak, és így az adófizetőknek a munka, és még az Európai Uniós is kiszabhat büntetést, mert ugye uniós támogatásból részben... Ebben van-e neked bármilyen mozgásterületed? Nem, nincs. ebben nincs. Itt, itt szurkolunk a fővárosnak, abban azt jeleztük nekik, hogy minden támogatásunkat élvezik, hogy a multinacionális multinacionalistők profitigényének ellenálljanak. A, a vállalkozó, a külföldi vállalkozó azt mondja, hogy neki 18 milliárd forint jár, a főváros szerint legfeljebb 8, a kettő között van egy tízes különbség. 8,2 ajánlottuk... milliárdot is, a tavasz óta de az vitáz hajthatatlan. Na most ugye Igen, arról van. Hát ugye, a, bocs, a cigaretta, ami a vagy a parázs, ami az újunkra ég, tehát megint egy olyan feladat, amit teljes egészében, tehát nem egy egyszerű dolog, bár van, ugye ennél nagyobb munkákat is megoldott, mert a négyes metrónál nagyobb volt a káosz, és egy teljesen új metrót kellett csinetenie, amiről húsz évig csak beszéltek, ő pedig átadta az utazóközönségnek. A hármas metró felújítása az három feladatot jelentett eredetben. Az összes állomás felújítását három különböző szerződésben, három különböző közbeszerzés alatt három különböző építőcsapat kapta meg. Ezek nagyjából rendben zajlottak, zajlanak úgy, a középső szakasz van még hátra Igen. a lehetér és a, a Nagyvárat tér között. Egyetlen egy szerződésben volt logikus kiadni a teljes alagúthálózatnak a, a felújítását, hiszen itt a biztonsági kábelek meg a stb. nem érdemes de abból csak nagyobb baj lett volna. Egy vállalkozó megkapta a teljes alagúthálózat felújítását, itt van a nagy baj, és mellesleg, zárójelben, vagy idézőjelben mellesleg, gondoskodni kellett a buszpótlásról. Azért emlékezzünk még azokra a napokra, amikor a hármas metró felújítása megkezdődött, és ellenzéki polgármesterek, várospolitikusok dörzsölték a tenyerüket, hogy majd tarlósnak nem sikerül megoldani a buszpótlást, és káosz lesz a városban, és aztán kiderült, hogy talos István ezt is nagyon gondosan előkészítette, megtervette. Ugye erről részletesen lehet a... olvasni a világgazdaságnak az október 16-ai számában. Én azt találtam a legrészletesebbnek, de azt kérdezem tőled, hogy azon kívül, hogy a szó legjobb értelmében trukkolsz, hogy október végéig ez a szerződés tető alá lehessen hozni. Ezen kívül van-e neked ebben bármilyen dolgod? Különös tekintettel arra, hogy magában a az összköltségvetésben egy nagyjából 45-44,7 milliárdos központi költségvetési finanszírozás van jelen. Az pedig, hogyha netán véletlenül az időcsúszás miatt ebből pénzvisszafizetési kötelezettség képződne az Unió felé, hogy az mennyiben lesz a BKF-nek egy következő ülésén téma, vagy akár máshol, azt elképzelésem sincs, de az egyelőre nem a következőnek a, a témá hanem ki tudja, mikor lehetne ez bármilyen fórumnak is a témája. Igen, hát ez is egy olyan ügy, és sorolhatnánk az ilyen ügyeket, ahol a kormány nem csinál semmi mást, mint hogy állja a cekhet, és a főváros nagyon jelentős pénzösszegekkel támogatja, hogy az egyébként fővárosi feladatot a közösségi közlekedés fenntarztását, működtetését a főváros tudja biztosítani. Valóban itt 40-50 milliárd forint hazai forrást, központi, állami forrást adtunk az uniós források mellé, amit szintén a kormány biztosított ezekhez, itt ítélt oda erre a, a projektre. Ez minden uniós tagállamban kormányzati döntés az uniós támogatási források elosztása, és... Teljes egészében fővárosi hatáskör, fővárosi feladat, fővárosi felelősség. Így kezdte meg tanulós István, és hát így kell folytatni. Azt kérdezettől, hogy min múlik, az megegyezésen múlik, vagy min múlik, hogy mi fővárosi hatáskör. Különös tekintettel arra, hogy már a múlt héten elkezdtünk egy beszélgetést, hogy mit jelent az, hogyha bizonyos dolgoknak, adott esetben a láncidnak a felújítását a kormány magára vállalja. Itt valójában egy leltárítájdnak a, a, a tulajdon, joga kerül át a ruhatárostól máshoz, vagy ezt hogyan képzelje el az ember, vagy ez például a Lánchídra állhat, ugyanakkor a hármas metrónak a rekonstrukciójára nem? Hát ugye ez minden, itt nincs különbség Budapest és a többi önkormányzat között, minden önkormányzatnak megvan a maga vagyona, de ugye van a törzs vagyona, amit nem is értékesített, annyira fontos az alapvető feladatainak az ellátásához, és van a forgalomképes vagyon része, és a saját vagyontárgyait, eszközeit, útjait, hídjait neki, mindenkinek magának kell fenntartania. A fővárosi önkormányzat rendre részben érthetően, rendre fordul a kormányhoz támogatásért. Ugye ezért ígértünk 6 milliárd forintot, és tartjuk ezt Karácsony Gergely felé is a Tarlós Istvánnak a Lánch Híd felújítására. A metró esetében pedig ott van egy budapesti specialitás, mert közösségi közlekedést ugye azt a fővárosi önkormányzatnak kell működtetnie az egyetlen város önkormányzat 2020-ban és 2021-ben is Magyarországon, aki kap az, az állami költségvetésből támogatást. 12 milliárd forintot a közösségi közlekedésre az Budapest, holott villamosok és buszok, azok járnak Debrecenben, Szegeden, Pécsen, Győrben is, de ezek a városok egyetlen egy fillért nem kapnak az állami költségvetésből a közösségi költségvetés olyan a közösségi közlekedés működtetésére. Itt mi beszámolót tudunk kérni és tájékoztatást a hármas metró ügyében, illetve felajánlottuk minden tapasztalatunkat. Tehát azért tényleg az volt a helyzet 2010-ben, hogy a Tarrus István a, a, a ott ajánlta magát egy káosz közepén, ahol pont építésükben a világ legnagyobb vállalataival kellett a sok milliárd forintot visszaszereznie, Tehát felajánlottuk ezeket a tapasztalatokat, hogy a múltikkal szembeni érdekérvényesítésben szívesen segítünk. Még nem kérték ezt a ilyen A, a Nézzük, akik látnak engem, azok azt látják, hogy teljesen el vagyok veszve veledről a beszélgetésben, a lapozásban, mert ugye nekem nagyon fontos, hogy adatokkal tudjak dolgozni, mert hogy azt mondom önmagában, hogy Láncid vagy hármas metró, abban lehet biztosítani, hogy a fügyes válaszoljon, de ahhoz, hogy a konkrét dolgokban elveszünk, mert azért az én fejem se káptalan. Október 28 lehet emlékezetem szerint jelentkezni, ami a láncít felújítását illeti ma október 27-e van. Négy cég jelentkezett, eddig az Áhíd, a közgépépítő, az SDD konzorcium és a Strabag, amit egyébként az egyik internetes portál és aztán többen mások is háromat kormány közelinek. a negyediket pedig, hát nem tudom, ki tudja, hova köthetőnek tekint, és úgy állítja be ezt a történetet, mint ha egyébként Karácsony Gergelynek azért nem lenne könnyű dolga, mondván, hogy ő ner oligarcháknak nem akar pénzt adni, miközben meglehetősen szigorúan lett megállapítva, hogy ki mindenki jelentkezhet erre a munkára. És hát ezek Igen, és ki... ezt tegyük hozzá, egy teljes egészében Karácsony Gergely állapította meg. Tehát egy vadonatúj közbeszerzést írt ki, aminek a feltételeit, a tartalmát teljes egészében ő rakta össze. Tehát az történik, amit ő akart. Ugye arról van szó, hogy árleszállításra elvileg szükség lesz, hiszen a fővárosi közgyűlés korábban 23 milliárd forintot szavazott meg a projektre, ebbe pedig egyik ajánlat sem fért, belesített az összeg, még az alagút nélküli munkálatokra sem volt elég, és itt utalnak a kézilabda csarnoknak a költségvetésére, Vajon ebben az árleszállításban ki mindenki vehet részt, hogy az ár tényleg miközben még az árak nincsenek a napvilágra hozva? Hát igen, itt az biztos, hogy itt is azt látjuk, hogy elvesztegetett sajnos Budapest egy évet legalább, de lehet, hogy többet is, az biztosan tudjuk abból a szakvéleményből, amit Karácsony Gergely adott át nekünk, egy városázi szakvéleményből, ami most már lassan egy éves, hogy minél később kezdődik a munknak, annál drágább lesz. Ugye tőle tudtuk meg, hogy, hogy ebből a szakvéleményből, hogy, hogy a, a késlekedésnek nem csak biztonsági következményei, nehézségei problémái vannak, hanem, hanem drasztikus drágulást okoz, és az ma már. Jó, de hat tegyél fel egy olyan kérdést, amit egyébként papír nélkül soha büdös életben nem tudtam volna feltenni, az ki fogja eldönteni, hogy egy a 24 pont is névtelenül nyilatkozó szakember szerint egyébként faraghattak volna az árból, például, ha eldöntik, de ezek szerint nem döntötték el. Milyen típusú átkerül lesz a jövőben a Lánzídon, alapvetően gyalogos, biciklis közlekedéssel, esetleg buszokkal is kalkuláljanak, vagy marad a jellegi nagy autós terhelés. Most ugyanis úgy terveznek, hogy a mostanihoz hasonló igénybevételnek lesz kitéve a Láncid, miközben a fővárosi vezetők nyilatkozataik alapján inkább a gyalogos kerékpáros buszos hidat szeretnének. Erről volt szó a közfejlesztések tanácsán? Nem, nem volt szó. Azt mi korábban... De ez egy fontos most, kérdés. Ez egy nagyon fontos kérdés, épp ezért kérdés. hát most legalább egy fél éve, de lehet, hogy hosszabb ideje teljesen világosan elmondtuk a főpolgármester úrnak, hogy mi minden döntést elfogadunk, és teljesen az ő döntése hogy gyalogos hidat, részben gyalogos hidat, vagy teljes egészében a mostani forgalmi rendszer. Ezt el kéne biztosan. dönteni, azért ez, azért ez a vicc kategóriáját, gondolom, hogy azért maguk a, a projekteknek a költségvetése azért alapvetően alakul át annak a függvényében. Én azért néhány nagyobb városépítő beruházásban részt vehettem, és az egy világos tanulság, de ha csak a fürdőszobánkat újítjuk fel, akkor is látjuk, hogy a legtöbb probléma az időben meg nem hozott döntésekből adódik, és akkor azok utána mindenféle újabb, meg újabb problémákat, tehát ez egy ilyen kör, egy rossz spirál, az biztos, hogy időben döntéseket hozni, az, az egy kulcs alapvető kérdés minden ilyen, ilyen fejlesztésnél, és itt valóban elmaradt döntésekről van szó, és én azért is tartom szomorúnak ezt a láncidras történetet, Lőli le, hogyha már ezt, erről beszéltünk, kérlek finoman, ha lehet, hogy most pontosan ugyanaz a mai cég ad ajánlatot, aki az egy évvel ezelőtt István Istvánféle közbeszerzésen ajánlatot adott. Tehát úgy is tekinthetek erre az egy évre, mint sok hűhó. Semmiért. Jó, vegyünk két mondatam. újabb szlagvortot, és úgy tűnik, hogy a lánci története a mai beszélgetésünkkel nem fog véget érni. Az egyik tütőkatának az a megnyilvánulása, amely az ATV híradó megkeresésére mondott, mert szerint pillanatnyilag az egyik lába ennek a felújtásnak az a 6 milliárd forint, amiről azt mondta ugye a közhövészések tanácsán az a kormány oldal, hogy ezt majd a végén adják oda. A kormány ezt a lábát nem biztosítja, miközben megígérte, hogy megteszi. Szó sem volt arról, hogy el kell indulni a beruházásnak. Hiszen bármilyen beruházás akkor tud elindulni, ha lehet egy, akkor lehet egy szerződést megkötni, ha megvan hozzá a fedezet, magyarul, hogy erre a pénzre hamarabb volna szükség, miközben a kormány ezt e, e, hamarabb nem akarja biztosítani. Én nagyra becsülöm Tüttökat, a főpolgármester asszony munkáját, és ezt nagyon komolyan mondom, szerintem az egyetlen, vagy a nagyon kevés. Főpogármester helyettes között van, aki rengeteget dolgozik és, és igyekszik valóban megoldásokat találni az ügyekre. Ebben vitatkoznom kell Főpogármester helyettes asszonyal, amire a fővárosnak szüksége van, hogy kössünk egy támogatási szerződést a magyar kormány és a fővárosi önkormányzat, amelyben a kormány pecsétes papíron szerződésben vállalja, hogy amikor esedékes ez a 6 milliárd forint akkor átutalja. Én abban biztos vagyok, hogy ez a támogatási szerződés bőven a munkák elindítása előtt, amit mai mondásuk a fővárosi vezetésnek, hogy talán tavasszal elindul, az előtt ez a támogatási szerződés megköthető. Uh, aztán van itt egy lépés, uh, amelynek minősítése nekem nem dolgom, de azért uh, korábban nem volt. A láncit felújításáról szóló közbeszerzési eljárás lebonyolításának átláthatósága, és a minél nyílt a verseny érdekében, a Budapesti Közlekedési Központ megbírt, uh, megbízta a Transparency International Magyarországot az eljárás monitorozásával. Jelenlétük további biztosítékot jelent arra, hogy a tender ne legyen korlátozó, ne szűkítse a versenyt, és az ajánlattevők, amennyiben ő kinként csatlakoznak a megállapodáshoz, ne adjanak be túlárazott ajánlatot magyarul a transzferenszi uh, interneselem Magyarországot megbízta a Budapesti Közlekedési Központ, ott létrejött egy ilyen megbízás, uh, ugyanakkor azt nem lehet megkövetelni, hogy a négy jelentkező ebben a fázisban, vagy majd akkor, hogyha szerződés kötnek az egyikkel, szintén csatlakozzon partnerként uh, a megalapodáshoz, az ajánlattevők önként csatlakozhatnak, ezzel vállalva a tiszta versenyt, amely a tapasztalatok szerint jótékony hatással van a beadott árajánlatokra is, azaz a főváros és a BKK minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik elkerülni, hogy túlárazott ajánlatokkal jelentkezzenek a felújítási munkára, amiben aztán ugye eljutunk másodpercek alatt Karácsony Gergelynek, a Telexnek adott interjújához, ami ugye azzal a hangzatos címmal jelent meg, hogy ki akarják törni a nyakunkat. Kicsoda? Hát a kormány oldal. Te ezt nem olvastad? Hát, megmondom őszintén, mert az is lehet, hogy elkezdtem olvasni, de aztán, aztán valami abba maradt. Én ezekben az interjú Facebook posztokban azt a következtetést mondtam le az elmúlt egy évben, hogy az egyik nap ezt olvassuk, a másik nap azt. Tehát, ha én a valóságot akarom megtudni, akkor nem sok segítségemre vannak. A, voltunk mi már, talán korábban meg az volt, hogy zsihádot indítunk a a főváros ellen. Tehát ezeket a költői képeket én úgy inkább elengedem a fülem mellett, mert próbálok az együttműködésemet. Transparency International. Hát nézd, ez egy, majd ki fog derülni, hogy ez egy megint egy PR húzás, egy kommunikációs trükk, vagy volt haszna. Mert eljön majd az igazság pillanata. Egyszer fekete-fehéren előttünk lesznek az ajánlatok, és előttünk lesz az a szám, amin a láncít felújítását a főváros leszerződi, most annyit tudunk, hogy pont ugyanabból a négy cégből fog választani. Akik a Tajlósféle közbe szerzés. Ugye azt a mondatot kezden. kerestem az interjúból, ezt mondja a főpolgármester, miközben értem, hogy ez az adok kapok ez végül, tehát én nem arra szolgálok, hogy ez az üzengetés menjen, miközben négy tőlem független zajlik. hogy ez a mondat így szól, arról nem is szól, hogy amihez eddig nyúltak, mármint a kormány oldal, abból a végén leginkább stadion lett, vagy valamilyen presztízsberuházás, az is túlárazva. Szóval a bizalom helyreállításához, a sok politikai lózunk helyet bizonyítani kellene. Igen, de én tényleg azt mondom, hogy enged meg nekem, kérlek, hogy én ezeket elengedjem a, a, a szülem mellett, mert, mert ez, ez nem viszont, nem, be, be, belemehetnénk, és akkor beszélhetnénk fonódó villamosról, négyes metróról, kettes metróról. támogatnád egyébként, Egy hogyha a négy jelentkező csatlakozna ehhez a e, transzperenszivel? Minden, minden támogatunk, ami a, megkiméli a költségek drasztikus elszállásától a budapestieket. Én abban bíztam Tényleg őszintén abban bíztam, hogy a Karácsony Gergely és Szövetségesei minket tíz éve kritizálnak, hogy a közberuházásokat ügyetlenül, drágán, késedelmekkel valósítjuk meg, és akkor azt gondoltam, hogy itt a lehetőség, egyfolytában dicsekszenek a remek brüsszeli nemzetközi kapcsolataikkal, akkor ezeket bevetve itt majd jönnek külföldi cégek is, sokkal több ajánlattevő lesz egy nagyobb verseny, és olcsóbb, Árak. Itt a lehetőség, hogy megmutassák, hogy ők mennyivel jobban tudják csinálni. Ehhez képest vége láthatatlanul húzódik a lánc itt felújítása, lelőtték azt a tarlósféle közbeszerzést, amit ha befejeznek és mint kiderült, ugyanaz a négy cég van a mezőnyben. Már rég zajolhatna a Lánchid felújítása, és olcsóbb lenne, mert a karácsony féle. E, akkor ebben új, új, nem tudtuk fel. mondani. Azt kérdezem, mert szinte szintén nem lett elvarva, de nem ezen a héten, talán a múlt héten sem, hogy mi a helyzet a troli és villamos beszerzésekkel, mert azt is úgy tüntették fel közvetlen a közfejlesztések tanácsa után, mintha ezek olyan beígért összegek lettek volna, amelyeknek talán november elejéig kéne megérkezniük, és miközben egyáltalán nem tűnik úgy, hogy ezt a kormányzat ne adná meg, az a bizalmatlanság, amely egyébként a főváros részéről a kormány felé van, mégis arra hajtotta a főpolgármestert, hogy ezt e, egy hiányjel alá rakja. A döntés volt arra, hogy a kormány kifizeti az előző városvezetés által megrendelt és villamosbeszerzése költségeit, ez egyelőre sehol nincs, amit persze abban kéne kezelni, hogy ennek talán november 8-a a, a határideje. Igen, azt a mondásunkat azt eddig is tartottuk és tartani fogjuk, hogy amit Tarós Istvának megígértünk, az természetesen. Mi a határideje? Megnézem neked a következő beszélgetésünkre, most egész pontosan ennek a szerződésnek mi a határideje, ezt fejből nem tudom megmondani. Az biztos, hogy azt is látjuk, hogy a kormány nagyon jelentős támogatásával megérkeztek egy évvel ezelőtt ugye vadonatúj cafüllamosok amik az új városvezetés alatt egy évig álltak a, a garázsba, mert máig nem tudottokból nem kezdtek el közlekedni. Aztán egyszer csak, mikor ebből kezdett botlány lenni, mégiscsak síletették ezeket az új villamosokat. Úgyhogy eh, természetesen, amit megígértünk, azt eh, beisztaztjuk. A beruházásokhoz pénz kell kicsit olyan, mintha a főváros folyamatosan kuncsorogna a kormánynál így a Telexnek a kérdése. Forrásokért ahhoz, hogy bármire el tudjon indulni. Még a most tervezett 75 milliárdos hitel sem tudja felvenni Budapest a kormány engedély nélkül, mert pedig Orbán Viktor nemet mondott, mi lesz most válasz. Egyelőre nemet mondott, Itt ugyan, ugyanúgy megéllik az egyelőre, mint hogy egyelőre van a városliget, tehát kölcsönösen vannak egyelőrék. És ennek világos az üzenete a kormány nem Budapest fejlesztésében, hanem kivár, érdekelt. Hát euh, igen, tehát ha nem lenne elég az adásidő, ha most számba vennénk, hogy mi mindent épített, valósított, meg támogatott a kormány az elmúlt tíz évben metróktól, villamosoktól, egyetemi kampuszunkon át, a Budapesten, és hogy mennyi minden fejlesztés van most is folyamatban, egy nagyon világos segítő javaslatot támogató megoldást javasoltunk főpolgármester úrnak. Nem tudjuk támogatni a hitel felvételét. Ezer milliárd forintot fordít ebben az évben a magyar költségvetés a leginkább a szocializmusból örökölt hiteleknek a, a törlesztésére. Ebből szinte minden problémánkat, de az egészségügynek meg az oktatásnak nagyon jelentős problémáit meg lehetne oldani, ha nem citelnénk ezt a puttoint sok-sok éve, és még sajnos sok-sok évig nem tudjuk az államadóság növelését ilyen módon támogatni. Viszont tettünk egy olyan javaslatot, hogy ha a főváros úgy gondolja, hogy csak hitelből lehetne ezeket a fejlesztéseket megvalósítani, akkor a kormányzat nagyon szívesen átvállalja a fejlesztések megvalósítását, mert mi azzal értünk egyet, hogy Budapestnek fejlődnie kell, de adóemelés és elvadósolatnia. Egyébként el múlt héten volt szó is az utolsó kérdés, hiszen általában a műbeszélgetés lefedi válaszmát. a, a tévéműsor idejét is, és az véget ért, hogy valójában az átvállalással mi jár együtt? Az jár együtt, hogy megvalósítjuk ezeket, kifizetjük a költségüket, és garantáljuk a fővárosnak, hogy csak olyan tervek szerint épülnek meg ezek a fejlesztések, Amelyek tervek, amely tervek elkészítésében a főváros végig részt vett, és amelyeket az építkezés megkezdése előtt jóvá hagyott, tehát nem épülhet olyat, amit ő ne hagyott volna jóvá. De valójában a családi ezüst elvesztésével járna az, vagy nem tudom milyen hasonlattal éljek akkor, hogyha valaki ezt átengedi, tehát hogyha ő azt mondja, hogy ebben ő nem baráti segítséget, hanem valamiféle, tehát hogy ezt mindazok, akik hallgatnak bennünket, értsék, hogy mit jelent az átvállalás. Hiszen onnantól a kezdett az tulajdonképpen az bármi aki, ami... átkerülhet a kormány oldalra, ami korábban a főváros oldalán volt, vagy ezt rosszul láttok? Szerdán ülésezik a fővárosi közgyűlés. közgyűlés. A közgyűlés előtt van egy módosító költségvetést módosító határozat. Ebből az derül ki, hogy miközben itt halljuk a hangzatos nyilatkozatokat, hogy természetesen ma mindenkinek nehéz, tehát a koronavírus mindenkit sújt és minden, minden önkormányzat, minden kormánygazdálkodása, minden család, minden vállalkozás vállalkozásgazdálkodása nehezebb helyzetben van, de a problémákat egész könnyen a tartalékból és a meglévő hatalmas érték, papírállományok részbeni értékesítésből meg tudják oldani, finanszírozni, tudják a hiányt, tehát nincs is akkora, Baj, ez most a héten a, a fővárosi közgyűlésünk ki fog kerülni. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, egy tört részét tudtunk csak megbeszélni annak, ami témaként jelentkezik. Hogy ez a rengeteg dolog, ami van, ez tényleg azt mutatja, hogy most fontos dolgokról beszéltünk, vagy hogy ennek tényleg mind jelen kell -e lenni. Nem tudom, őszintén remélem, hogy nem vesztünk el elsősorban miattam lényegtelen részletekben. Hát hajáveztünk volna, majd legközelebb ö, próbáljuk ö, ö, korrigálni, és talán esetleg tudunk arról is beszélni, hogy én is látom azt, hogy az indokoltnál talán több a, a panasz és a másra mutogatás, meg talán a konfliktus gyerjesztés is jelen van. Ennek mélyebb okai vannak, de, de lehet, hogy erre most már ez a néhány nem nevenik. Biztos, hogy nem, meg még egyszer mondom, szeretném ezt a tévém is a kereteiben. Legközelebb kezdjünk ezzel. Ja. Állok Nagyon szépen köszönöm a mostanit. Viszont a Önök uh, Füriás Balást hallották. 061-877-0877. Fújjak egyet, ezt önök most nem fogják látni, de hallani igen. Nem kérem, hogy osztályozzák le ezt a közel másfél órát, mert erre nem tartanék igényt, de ha van bármi óhajuk, sohajuk panaszok, részint az elhagzottak a, a, a kapcsolatban, részint egészen mással kapcsolatban, meg hát intéztem egy elég szokatlan szózatot is az a műsor elején, amit így nem terveztem, de nagyon nem bánom, hogy így alakult, függetlenül hogy az apropója nem volt pozitív. Egy szónak is száz a vége, 061-877-0877. Köszönöm a adásos 061-877, 0877, ennél lehetnek aktívabbak is, mint amit az elmúlt másodpercekben mutattak. Yeah. a vírusadatok még nincsenek. Például is én nem találtam őket. 061 877 0877 Én még ideig itt fújom a dalt, mert hogy egy ilyen műsor után, meg egy ilyen éjszaka után, meg egy ilyen kezdés után az ember kieleszti a fáradt gőzt, de ha nem jelentkeznek, akkor 9 óra 12-kor, legkésőbb 9 óra 21-kor elmegyek. Zene van, lendület még van bennem. Az, hogy az én hangomon kívül mások hangját fogják-e hallani, azt majd tapasztalják menet közben. 061 877, 877 Egyszer. Működ. Működ. Jó reggelt Jó reggelt kívánok. Itt a metrófelületes kapcsán az jutott eszembe, hogy nemrégben olvastam a vitézi Dávidnak egy Facebook bejegyzését, és ő is a saját sikerének könyvelt el a átadott új metróállomásokat. De az, hogy most mi lesz, azt ön érti? Nem tudom, mi lesz. Nekem egyetlen egy dolog jut az eszembe, de be megint nagyon önző leszek. A Svitelskinek akkor az a vezetője, aki ezt az egész munkálatot vezette, az az én hallgatóm volt. És szóba került, hogy én köthessek egy olyan együttműködési szerződést, amiben én erről beszámolok, amit Tarlós István és csapata úgy fújt el, ahogy egyébként az Vitelszki mosse most se kommunikálhat önállóan. Hogy ettől bármi változott volna, foggalmam nincs. De Tarlós István mondta, szó se lehet róla, Vélete, összeakadtunk egy újévi fogadáson, ahol már szóváltettem, és mondta, hogy igen, igen. Ha bele tudnék látni, tudja, akkor legalább el tudnám mondani, hogy én ott mit láttam. De ugye van egy 18 milliárdos követelése a Svitelszkinek. Figyeljen, hát az, az nem csekéség, amiből 8,2 is is, milliárdot el is ismernek. Legutóbb a Metroért Egyesületnek hallottam, talán bíró a vezetője, egy hihetetlen értelmes beszélgetés volt vele, még sokkal tovább hallgattam volna, a klubrádióban volt valamikor 7 óra előtt, ahol hát csak úgy dölt belőle a panasz, meg az, hogy tehát a, a, alapvetően az aggodalom a metróért, tehát nem, hmm. nem a hibásokat kereste, de hogy az ember jól beleláthasson. Mert hogyha egymás mellé lakja az ember a fürjes balász szövegét és a gergejét, akkor tényleg csak a viccet tudja mondani, a, mint a kódnál, hogy mondta kinek drukoz, De könyörgöm, a hármas metró felújítása, az nem annak a függvénye, hogy én kinek drukkolok. Hát nem tök mindegy, hogy kinek drukkolok. A hármas metrónak drukkolok. Hát persze én is így gondolom, hogy legyen kész és legyen jó. Igen. De miről szól yep. a történet? A szakszerűtlenségről, a pénzlopásról miről szól? Fényleg nem, szerintem a politikai dicsőségről. De, de az, a, az a probléma, ami most megakadályozza, hogy automatikusan folytatódjon a munka, az miről szól? Az nem a politikai dicsőségről szól, a szakmai kérdés. Eztől látja? Hát. Nem tudom, nem tudom, mik elnek áttérben. Oké. Okay. 061-877 0877 Jól hallják, csönd van. Azt mondják itt az az értők, hogy ma egész nap szép idő lesz, úgyhogy ha Netá véletlenül fognák magukat és kimennének a természetbe, mert megengedhetik maguknak, azon nem csodálkoznék. Három perc, lesz 9 óra. Ha valaki alatt ne akarja a hangját, tudja, hogy ahhoz mit kell tenni. 061 0877 Nincs itt senki, vagy nincs mondandójuk? Mert ha nincs itt senki, akkor az egy szomorú dolog, de az, hogy nincs mondandójuk, a soha nem hittem el. És ez a mai műsor nem olyan volt, ami ne ébreszthetne önökben telefonálási vágyat. Arról nem is beszélve, hogy a mai műsortól teljesen függetlenül lehetne önökben telefonálási vágy. És valaki ezt mindjárt ki is elégíti. Jó reggelt. Öreget fiaul, megértem magamnak tél, reggel, hogy többet nem fog ma telefonálni, de pont 10 perc az előtt jutott a szembe a reggeli hogy menjünk ki, és gyűlönyör idő van. És mondtam magamban, hogy virtuálisan, hogy megtelefonálom szívesen, hogy eleget fogok tenni, ennek a kérésnek és ezt kívánom önnek is. Nagyon jó volt a műsor, nagyon örülök, nagyon tetszett, és nagyon nem értem a, a hallgatói, tehát a nem betelefonálás. Azt az mindenki megoldja maga. Nagyon szépen köszönöm. Három a magyar igazság. Figyelek, ha van mire. 061-877-0877. I used to wake up in the morning. I used to feel so bad. I got so sick of having sleepless night. Én nem csak uh, Bajkai Istvánon akadtam ki, már sajnos elfelejtettem, és Német Gábor elvitte a zacskót, amire felírtam a pesti strácok főszerkeztő helyettesének a nevét. Tehát az a beszélgetés, ami reggel a karcefeben volt, fél hét és hét között, én a szívesen megmutatnám önöknek, hogy ez normális ami egyébként a bajka István szöveget illeti, azt a Niedermüller Péterrel folytatott beszélgetés előtt meghallgathatják, és én arra volnék kíváncsi, hogy én azt megértem, hogyha valaki szívből utálja a DK-t. Azt is meg tudom érteni, hogyha valaki azt mondja, hogy nincs alkalmatlan a figura a polgármesternél Niedermüller személyében, de az, ami ott elő adva a parlamentben, attól tényleg a, az egyetemi tanulmányai jutnak az eszembe, amikor ott valaki perman és aztán egy szemináriumi foglalkozáson az ember egyszer csak vállalta annak az ódiumát, vagy a felelősségét, és akkor megkérdezte egy elnézést, de a tanár komolyan gondolta azt, amit beszélt. Hogy ez önöket nem zavarja, vagy önök ezt képesek tudomásul venni, vagy ami ennél még rosszabb ezzel egyetértenek, ez számomra felfoghatatlan. Kilenc óra múlott, egy percel még egyszer és utoljára felajánlom a telefonszámot, azt követően pedig itt magamba, roskadva nézem, hogy mi zajlott a világba, és aztán előbb-utóbb elindulok, mert meg kell jelennem egy egyetemem. 061877-0877. Ma egész nap, 2020. október 27-e lesz, de 9 óra, 1 perc és 5 másodperc, másról többet. I fell in love with Léle. I, well, I could find him. He said, Samantha, don't be so silly. She's been dead since 1921. Right back line If only I'd be born yeah. in time If only time your letter today And I miss you all so much you I can't wait to see you all And I'm counting the days here I still believe that there's gold At the end of the world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 Yeah, yeah. I, have, I have, I have, but I miss you won't believe Shoveling snow and raking leaves And my plane will touch down On the day after tomorrow I close my eyes every night, and I dream that I can hold you. They fill us full of lies, everyone buys about what it means to be a soldier. I still don't know how I'm supposed to feel About all the blood that's been spilled Will God on his throne get me back home On the day after tomorrow You can't deny it don't wanna die Any more than we do What I'm trying to say Is don't they pray To the same God that we do you uh, for... Thank you Thank you Thank you Thank you You're not You're welcome Ö, ugye volt az a az a önkormányzati vezetőnek a a megjegyzésemre telefonáltam most csak azt szeretném megkérdezni soha nem telefonálok betelefonálott sorokba kivételőd az hogy kínnak egy új Pályázatot ugyanarra a munkára, ahhoz nem lehet akárki, aki kivételzi. Vagy külföldi, vagy magyar. Ha magyar, és kivételesen mondjuk azt, ilyen szóval, hogy... Jó Kicsit hangosabbnak kell lennie, mert nem lehet hallani. Így jobb. Hát valami. Oké. Okay. Hát tegnap a is a hír olvasás közben, aztán a három vagy négy hét, találtam, ami egy kicsit, hogy fölháborújított. Az egyik az az összefér. évvel kapcsolatban, hogy a koronavírusnak a rektora, szerintem nem hajlandó Erről volt na a szó. Összehívni. A másik a... a... Uh! de gyorsan akartam mondani. Ja igen, a semmilyen, Nek a, a, a, a valamelyik beszédében, hogy a Pszichopatának nevezte, hogy semmilyen a -e miniszterelnöke, igen. A, a pártvezetőket, pár ellenzéki pártvezetőt, és őrült meg és még a másik hír, ami úgy elkapott, az a nyíregyházi, az emleszeni szurkolói felvonulás, amikor tírpálkodszak Hát körülbelül csak ennyi, ami úgy fölháborított. A tegnap. Tegnap. Hallo Wie sind szükségetetlen luxus az, hogy ez a műsor addig tart, amíg van mondandója. Ugye itt alapvetően két félnek lehet mondandója, önöknek és nekem. Az én mondandómat erőteljesen befolyásolja, hogy mekkora érdeklődés van a túloldalon. Ezt most egy tízes skálán maximum négyesnek érzem. Az a mondandó, ami az elmúlt percekben önökből kijött és megfogalmazták, belőlem kettes érdeklődést váltott ki, függetlenül attól, hogy örültem, hogy jelentkeztek. Ez a két dolog így együtt úgy hat rá, hogy elindítottam a Last Train home ami azt jelenti, hogy amíg ez szól, addig hívhatnak, utána már a döröpont fialajanos Janos gmail.com e-mail cím lesz, arra alkalmas, hogy engem elérjenek. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, amit már elmondhatsz, ne halaszt holnapra, de legyen annak valami teteje már szíves elnézést. Így aztán, ha nem veszik rossz néven, én se szaporítom a szót, szól a zene, ha telefonálnak, reagálok. Az előbb beszéltem, azt mondta... Igen, de akkor elköszöntem Öntök. Köszönöm szépen. Ó, oh, elnézést. Nem most most szerintem most hal. Most már Ugye? igen. Szuper. Kicsit elemelkedek ilyen hétköznapi, illetve politikától. Ugye Facebook fel dobni egy évvel ezelőtti élményeket, és tudom, hogy szereti a Bruce Honsbit, és nagyon régóta szerettem. Életet. Most már nem. Hát voltam egy koncertjén, és ott kiszerettem belőle. És hol volt, mert ezt meg... Ellesz, ellesz. Komoly? Az ott, igen, hát volt egy szóló zongora koncertje, ahol kiderült, hogy se énekelni, se zongorázni nem tud. Na, Vagy én, legalábbis aznap e, nem tudott. Tavaly, tavaly volt ilyen tájban, ugye? Hát nem tudom, hogy mikor nem? volt. Hideg volt, amiregszem, <gül> és kurvára okay. esett. Az én, én a, az a turné volt, én, én ott tudtam meg, egy barátommal fogtunk magukat, hogy miért ne alapon menjünk el Antwerpenbe, és szerintem az, az, az ütvegt egy pár nap az előtt volt, Antwerpen, és um, koncert volt. Érdekes mondom, volt hangja. Az, hogy um, egy estét végig tud-e zongorázni vagy elég, mert nagyon szeretem az, az együtteséget, akár a régi, akár a mostani értelem eszembe a neve. És uh, jó élmény volt, de mi van, ez ahhoz, de hogy... De jó beszél, ez november 14-én volt, ahogy látom. Igen. Igen. És uh, nagyon nagyot meg... nézett, Ez tudom, hogy a, a beengedő embereket nem olyan fognak voltak, mint nálunk magyarországi koncerteken, ha bár talán jazzkoncerten vagy én crossoveren nálunk sem, de nagyot nézett, hogy mondjuk Magyarországról jöttünk és mi a fenét keresünk antfertenbe, de rohadt hideg volt, de ugye a belgasörök, illetve a. Igen, ráadásul gondolja el, lehet, hogy az egy talán 24 vagy 36 órás utazás volt Eindhovenbe, onnan üdrejt onnan vissza, e, borzasztó időjárásban maga a koncert, az totálisan kiábrándító volt, szóval egy ilyen baráti csevej volt a konszolidált hollandokkal, azon a koncerten nem bizonyította, hogy van hangja, azon a koncerten nem bizonyította, hogy tud zongorázni, és habár én minden jó indulatot megelőlegeztem neki. Tehát értem, amikor az ember próbálja úgy bebeszélni, de igen, ez az a nő, akivel ő az egész életét le akarja élni. Ma biztos kicsit csapzott, ma egy kicsit lehet, hogy szájszaga van, ma lehet, hogy egy kicsit udvariatlan, lehet, hogy egy kicsit piszkos a körbe, de mindegy, tehát holnapra biztos pontosan azt a képét mutatná, amit én egyébként korábban gondoltam. De nem tudtam, nem sikerült. És hát azóta, ugyan én hallgattam már Bruce Hornsbyt, de eh, nagyjából ennek vált áldozatává az elmúlt időben a Neil Young, a Zizi Tap, a, a, a, a Jared iránt imádatom, a sose fog múlni, de egyetlen jó Jared koncerten sem voltam. Eh, sajnos a Dave Matthews Band prágai koncertje se azt hozta, amit szerettem volna, és hogy van kivétel azt a Paul McCartneynak rakkói koncertje mutatja, tehát nem arról van szó. tudom, emlékszem, már láttam magát, és bicegett rendesen. Hát a sarokoperációm után, tehát én annyira meg akartam nézni, hogy tettem a sarokoperációmra, de de ez a Bruce ez nagyon betett nekem. Még mi mondat a Paul mccartney az, hogy neki sincs hangja, de lehet, hogy nem az a probléma, hogy már öregek? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, A Paul de, azt én nem tudom megmondani, hogy valakinek mitől van légkör. Én nem tudom megmondani, hogy valakinek mitől van atmoszférája. Én nem tudom megmondani, hogy valakinek mitől van kisugárzása. A Paul olyan kisugárzása volt, hogy azt a e, valami Tíbet, Tauron, vagy nem tudom milyen arénát... Az a van Igen, hát az, voltam, az valami egész elképesztő voltam, volt. Ugyanez igen. semennyire nem sikerült a a, de mondom, úgy rukoltam, a Bruce Horsby-nak, e, Tallinnban találtam meg, hogy lesz egy ilyen koncert. Valószínűleg egy olyan koncertet kellett volna választani, ahol egyébként a zenekarral lép föl, de azt vagy drágának találtam, vagy időpontilag nem volt jó mind a kettőknek, rossz döntés volt. Ott elszállt valami. Én úgy vagyok vele, hogy mondjuk Rolling Stones sem mondjuk nyilván nem 69-ben láttam, mert mondjuk akkor születtem, és akkor még nem tudtam, nem, nem értem fel a nem tudom. De, de minden ilyen nagy névre el szeretek menni, mondjuk akár észítvisszik Belgrádban, ami maga a belgrádi koncert is. Tehát valahogy, valahogy én ezt magamban elteszem egy helyre, hogy na, ez is megvolt. Igen, de érti, volt. vannak. de Ez olyan, mint egyésszakás egy kaland, az egyésszakás kaland és a rajongás és a zenekar iránt az nem ugyanaz. Jó reggelt Halló, jó reggelt kívánok! Viszont hallásra. Ő valahogy nem értette meg azt az üzenetet, amit önnek elmondtam. De megértem, hogy nehéz megérteni. Valamikor novemberben volt, igen. Pontos dátumát nem találom. Írt a szarkogából, képzeljék el. De azt nem írtam, hogy mi az elérhetősége, de azt írja, hogy tetszik neki az én kitartásom. Ezt... Jó reggelt! Tessék! A, azt szerettem mondani, hogy én telefonáltam akkor egy ö, önkormányzó képviselő miatt. Én ezt értem, uram, de nem tudok most mit kezdeni azzal. De, de ha gondolja, Igen, mondjá... csak az a, az a gond, hogy most megint van egy olyan... Ö, Téma, hívjuk így. Halló? Figyelek a muszáj. Megint van egy olyan ö, téma, hogy az önkormányzat kér egy ö, új beszerzést. Na most ilyen ö, komoly dolgokat kivitelezni nem tud csak külföldi vagy magyar komoly vállalkozás. Tehát egyköműves, két vödörrel tíz emberrel nem tudja megcsinálni. Mit vár ettől.. Ö, akár karácsony, Gergaj, akár a többiek, hogy ki fog jelenkezni? Hát ugyanazok. Megegyezhetünk abba, hogy ő ezt most elmondta, és akkor már elköszönünk egymástól. Viszont hallás. Igen, igen. But I don't know who to trust When I look into your eyes There's just devils and us. We're a long, long way from home, Bob Home's a long, long way from us Feel a dirty wind blowing Devils in us. Got God on my side And I'm just trying to survive What if what you do to survive Kills the things you love Fear's a powerful thing Can turn your heart black You can trust It'll take a God-filled song feel with the devil's end While well, I dreamed of you last night in a field of blood and stone, where well, the blood began to dry, and the smell began to rise. All well, I dreamed of you last night Bob, in a field of mud and bone where well, your blood began to They'll begin to rise We've got God on our side We're just trying to survive What if what you do to survive Kills the things you love Fear's a powerful thing It'll turn your heart black you can trust It'll take you God-fueling soul Devils and, uh, Take uh, a guard soul it with Devils and uh, God wills The faith that he commands I've got my finger on the trigger and Tonight faith just ain't enough When I look inside my heart Where's just devils and dust But I got God on my side Just trying to survive. What if what you do to survive? Kill the things you love. Fear's a dangerous thing. Will turn your heart black, you can trust. It'll take your god Godfield so filled Fill with devils and dust. It'll take your God feels so with devil's hand Már elérhetetlen, mindenket nem foglalt. Előbb német Gáborral, majd Fülies Balázsal beszélgetek, hosszabban annál, ahogy ez a hazai médiában szokott. Jövő hétfő megfelelne, akár személyesen is, mivel lesz tévé egyben. Reggel 7.30-tól végkimerülésig, de 45 percnél nem hosszabban. Tisztelettel, Fialajános. Elköltve. Döröpont, Fialajános ez a sem még végig megy, aztán elköszönök össze találki. Az még 3 perc, 40 másodperc I'm born in our You ain't worth the blood And I through your veins How much do we know To talk out the turn? You might say that when you're Ezek az adatok. 2000. Igen, 2079 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma, 63 krónikus beteg húnyt el, 243-an vannak lélegeztetőgépen. Viszont halasszunk! All the money you need will never buy back your soul And I hope that you die and your death will come soon A kísérlet. Tessék. Tessék! Ez is elhalt. Tessék! Nyáron azt tűnt fel, hogy így be, be lehet jelentő hogy ugye a második hullám a szeptember elsőjén vagy szeptember elején indul. Nem volt egy ilyen pontos dátum, de nagyjából ez volt előve. Szeptemberre el is indult ez a második hullám ebben az ütemben, ahogy most tart. Nem tudom, hogy ez egy varázskalapból jött, vagy gyósolható volt előre, ennyire pontosan előre gyorsolható volt ez, hogy akkor hol van ez a varázskalap, hogy látjuk-e a végét, mikor fogjuk megtörni ezt a, ezt a tendenciát, hogy milyen szándék van erre, tudom, hogy ez a masszviselés, a kérmesás erre most már így kevés. Bár nem szeretnék bezáró lenni.